Mikrofon próba. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, három. Tovább faragtak a bal sarkamon, de... Itt vagyok. És jó reggelt kívánok mindazoknak, akik ma szándékosan vagy véletlenül a 98.00 frekvenciára tévedtek itt Budapest környékén, ahol a civil rádióban szól a Kejfe Jancsi Fiala János, normál zenei hangja. Az első szó a köszöneté, részint az orvosi távnak részint önöknek, akik egészen kiemelkedő érdeklődést mutattak irántam. Ha azt mondom, hogy könnyekig lettem hatva, akkor azzal nem estem túlzásba. Cserébe tegyék meg, hogy a mai műsor folyamán részvék nyilvánításokat nem tesznek. De egészen fantasztikus formát futottak, miközben az emberek nem futnak semmilyen formát, amikor valaki felőérdeklődnek. Igyekeztem mindenkinek válaszolni Szerintem inkább sikerült, mint sem De ha bárki kimaradt, akkor elnézést Az orvosi stáb szintén nagyot alkotott Legalábbis egyelőre úgy tűnik Nagyon kalandos volt a hétfőn, de mindannyiunk közös érdeke, hogy erről az ígény a világán semmit nem meséljek, így aztán az ígény adta világán semmit nem fog róla mesélni. Kilenckor egy új sorozat kezdődik, és már illetékesekkel fog beszélgetni, ez részint már a Budapest Project része, de különösebben ezt nem kell taglalnom, hiszen van itt négy polgármester, és van itt a Városléges ZRT. A Budapest Project van, létezik és lesz, egyébként ha nincs Kejfejancsi, akkor is.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 Tíg játszik, jövő héten szombaton, napközben 6 fok lesz, este mínusz egy. Én innen szeretnék gratulálni a hatos lottónak, az tök jó, de szerintem mindannyian jobban jártuk volna belépve a művészeket, hogyha ez nyáron lenne. Mínusz egy fokban milyen énekelni és gitározni, arról csak halvány elképzeléseim vannak, de néhány szilvesztert megéltem az utcán. Nem voltam nagyon ünneprontó. 24. szombat este Hősökteres Segi és Sting. 9 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfejöncsé minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és félajárnós műsora. És amennyiben be akarnának kapcsolódni, és imárom értesültek arról, hogy van műsor 061489. 0999 9 9, -9 -6 -6 -7 -7 -1 -1 -1. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó hogy hallom a hangját, és van a köszönöm szépen. Én is örülök! Hozzátéve, hogy én az orvosommal nem konzultáltam akkor, amikor úgy döntöttem, hogy ma bejövök, és így megkockáztattam. Nem hiszem, hogy erre különösebben szok, sok szót kéne, vagy sok sót kéne vesztegetni. Az önpusztításnak nem része, de csak akkor hagyok ki kellj ha muszáj.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 A 12 éven a Oliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Vannak hallgatók, csinálunk műsor, vagy csak zene szóljon? Ha vannak hallgatók, akkor is szól zene, csak akkor néha beszélek. Ha nincsenek hallgatók, akkor zene szól. vannak hallgatók? Köszönöm. Mindenki csak a maga nevében, már kettel vannak a hallgatók. Ha vannak hallgatók, akkor lenne mit mondanom. 06148 és egy. Állítólag ma elromlik az idő, ebből jelen pillanatban semmit nem érzékelni. 0614890999 és nulla hét egy egy hat yeah Jö reggelt. Jö reggelt. a harmadik a. Menjünk el egy tucatig van 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. és 12. Györeget. Györeget nagyon várnám a mondandóját. <gül> Jönni fog. Györeget. Jó Györeget Jó kívánok van legalább négy figyelünk. Nagy <gül> a család. Itt. Jó, hát akkor tudják mit, bevárok még egyet. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, itt az ötödik! Köszönöm szépen! Itt a hatodik, vagy ki tudja, hagyadik. Jó reggelt! Önnek is. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, hallgatom! Köszönöm! És akkor elmondta, illetve belekeztek Nézzék, azért egy ilyen kórházi beavatkozás, és mind az, ami ezzel együtt jár, azért... Um, nem egy tucat. Bagatellizálhatnám és mondhatnám, hogy morzsika, de nem mondom. És nem kizárólag fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is. Sőt, talán a lelki értelemben az embere nagyobb ö, mértékben hat, és az, hogy milyen részét ö, fogja meg, az nem meghatározható, arról beszéltem a műsor legelején, hogy nem mondok egy szót se a hétfőről, nem gondolom, hogy ezzel nekem erőszakot kéne tennem, és nem fogok erről beszélni, de maga az érzelmi sok, amit egy ilyen műtéti beavatkozás okoz vagy okozhat, az messze túlmutat azon, amit az ember a kórházban megél. Egyszerűen megindít egy folyamatot, amely elindul, aztán ki tudja, hol ér véget, a gyógyulással némileg visszá megy, de nem feltétlenül sok beszédnek, sok az alja. Amiről önöknek most két mondatot fogok mondani, annak sok köze nincs a műtéti bevatkozáshoz, de ahogy a hatott rám az esemény, ez mindenféleképpen. Kedves Rákász Béla és kedves kostolányi Dénes és kedves a valamennyi fideszes hallgatóim. Mondandómat nem fideszes és nem fideszes hallgatóknak mondom, hanem azoknak, akik hozzá vannak szokva ahhoz, hogy keleten kél a nap és nyugaton nyugszik, és nem gondolják, hogy a politikának ebbe bele kellene ovatkoznia. Hozzáteszem, hogy a politika megpróbálhat ebbe belavatkozni, legfeljebb akkora sikerrel fogja tenni, mint amikor azt mondták, hogy a föld sík és a végén le lehet esni. A Népszava részletesen írt erről Csákvári Géza tollából, de korábban már én is jeleztem önöknek, illetve én jeleztem a honpolának, mert készültem az első vonnal való beszélgetésre, és akkor pillanatok alatt kiderült, hogy hányféle előterjesztés van kulturális célzattal, és talán majd pénteken fogják tárgyalni. Mindenesetre van egy törvénytervezett uh, uh, filmkészítés ügyében, amely... Most annél, hogy a részletekben elvesznék, egyebek közt lehetővé teszi azt, hogy a nemzeti média hatóság hírközlési és nem tudom milyen hatóság, nmh igen, hírközlési hatóság is rendelkezzen egy olyan pénzösszeggel, amelyet meg lehet pályázni, és amiből filmeket lehet készíteni, történelmieket vagy nem történelmieket filmeket lehet készíteni, azon a film alapon kívül, amilyet egyébként jelleg Andy Vajna vezet, hogy Andy Vajna sorsa hogy alakul, a TV2 sorsa hogy alakul, ez most obligon kívül van, ez most, ahogy Csákvári Géza cikkében is, nem téma lehetne, de nem az. Sokan hiányolják az, hogy egyes híradásokból hiányzik a politika, Beleértve, hogy ma 2018. november 14-e van, és én ehhez nem teszem hozzá, hogy ez mit szó az MSZP és a Fidesz, de én azt gondolom, hogy normális ember, ha megkérdezik, hogy hanyadika van, akkor nem biztos, hogy azt megmondja, hogy 2018-ban lehet, hogy azt sem mondja, hogy november, és lehet, hogy azt sem mondja, hogy 14-e van, de azt mondja, hogy szerda van, és ha megkérdezik a pontos időt, és az ember tisztában vele van vele, akkor megmondja, hogy 2 perceban 4-8. Én, amikor voltam a hagyományok házában, és ott meghallgattam Gajdics Ottót, Nagy Anettet, ha így hívják, és Szakács Árpádot, már akkor éreztem, hogy a világ megbomlott. De amikor legutóbb talán az EHO televízióban volt egy sajtóklub, amelyen Bajer Zsolt nem volt jelen, de Szentesi Zöld, Hud Stefka István, nem tudom ki volt a negyedik és leviszem ezt a zenét nem a drámaiság kedvéért, hanem csak a jobban érthetőség kedvéért. Elmondom, hogy miről volt szó ebben a műsorban, illetve hogy én mit láttam. Ahogy a hagyományok házában is szóba került eh, Szakács Árpád és Gajdics Ottó között, hogy nekik vannak olyan személyes ismerőségek, akik ragyogó filmforgató rendelkeznek történelmi témában, ám a film alap ezt nem vette be, és nem készült róluk film, és ez milyen gazság. Itt konkrétan az történt, hogy Szász Jánosnak a készülő hunyadi filmje forgatókönyve x-edik fejlesztése formájában valahogy eljut a Stefka Istvánhoz. Ez nagyjából olyan, mint amikor az ügyészségről kiszivárognak dolgok, bár nem egészen olyan, mert az ember azt gondolja, hogy egy ilyen 90 vagy nagyjából 90 oldalas forgatókönyvhöz jut, akkor az azért kevésbé egy szenzáció számba, ám Ebből úgy lett szenzáció számba menő valami, hogy elolvasta Stefka István, és rájött arra, hogy ez egy könyv, ez nem Hunyadi-ról szól, ez más dolgokról szól, és független attól, hogy erről a film alappal a fejlesztőkkel Szász Jánossal beszélt volna, ott négyen elnézést a műsor a 12 éven a nem való, és felete is, a igen korlátozott mértékben eldöntötték, hogy ez hazafiatlan, ez magyartalan, ez úgy, ahogy van szar. Mindez történt nem sokkal azután, hogy engem megoperáltak, és azon gondolkodtam, hogy vajon az én zárójelentésemet, vagy bárki zárójelentését egyébként ezen a módon kielemezték volna-e. És az üzenetem, amit ma el akarok önöknek mondani, belejött, hogy mindennap kísérleti műsor, beleért, vagy hogy nap utolsó adás. Maradjunk hogy ez az utolsó adás. Az, amit én most elmondok önöknek, abban nekem száz ig igazam van. A tivel is minimális kockázatát tartom legfejebb csak fent, de egészen minimálisan. Csak szemben azzal, amit korábban mondtam önöknek, minimálisan se gondolom azt, hogy én, az én szavaim itt most nagy hatást tudnának gyakorolni. Volt olyan periódus, amikor igazam volt, és volt hatás, és, volt olyan, és van olyan periódus, amikor igazam van, és ennek a hatása csekély, vagy elenyésző, vagy még annál is kevesebb. Most másra van igény. Ez nem egy következmények nélkül ország, ez most az az ország, ahol olyan következményei vannak az életnek, hogy egy ilyen sajtóklubban úgy megszélhetnek meg egy filmforgatókönyvet, hogy az nagyjából a kinek a kulturális forradalma alapján rövidesen majd el fog jutni nagy valószínűleg Szász Jánosra, és hogy most visszaveszik-e tőle egyébként a filmet, vagy kap egy e, cenzort, vagy egy kancellárt e, e, Stefka István, vagy bárki személyben is szeretném önöket tájékoztatni, hogy ez semmilyen vonatkozásban nincs Stefka Istvánra kihegyezve. Ha, ha én működnék el, így el, akkor engem kéne szóval behinteni, a szó átvitt értelmében természetesen, de az, hogy itt most annak kapcsán, hogy a jobb oldal vagy nem tudom kicsoda, elfoglaljon egy olyan kulturális területet, amely eddig általuk ilyen mértékben nem volt elfoglalva, és most olyan mondatokat mondok, amelyeket magam sem értek. Amikor megnézik a tanhajszert, amikor a Don Giovanni-t nézik, és amikor a Mozart-féle varázsfúvalát embernek nem jut eszébe a fidesz és az MSP, nem jut eszébe a szocializmus és a fasizmus legfeljebb. akkor, ha eszébe jut, hogy ezt a darabot látta a fasizmus idején, vagy a szocializmus idején, és akkor ez milyen hatást gyakorol rá, ha annak egyébként annak az előadásnak voltak még plusz olyan ideológiai jegyei független, hogy a Mozart e ezt beleírta, vagy se, vagy a Wagner, de az hogy abból adódóan, hogy most igény van rá, és most végre tort lehet ülni, a fogalmam nincs fölött. Tehát tényleg majdnem mondtam egy nagyon csúnya szót, tehát hogy, hogy, hogy, hogy én most bemegyek a szomszédszor, és elveszem tőle azt, ami az övé, hogy miért, mert megtehetem, csak, mert nem szimpatikus, mert úgy hallottam, hogy. Tehát ahogy ott négy ember eljárt egy filmforgatókönyv kapcsán, ami egyezünk meg, lehet, hogy a film szar lesz. Kurva szar. De akkor vagy be kell várni a filmet, vagy beszélni kellene valakivel, aki ért hozzá, hogy egy filmforgatókönyv fejlesztése folyamán ők hozzájutnak egy olyan alakzathoz, amelynek kapcsán ők egyébként olyan esztétikai ítéletet formálnak, amelyre szemben egyébként nincs fellebezés. Az, ami jelleg a kultúrkamf kapcsán megy, ami egyébként nem kultúrkampf, hanem fogalmam sincs micsoda. Az egy olyan lavin, amit nem állít meg senki, beleértve azt se, aki egyébként elindította. És a végeredmények kiszámíthatatlan, bárkit elsöpör. Egyébként úgy értelmetlen, ahogy van, nincs köze semmihez se, az emberi indulatokhoz van köze, az emberi gyarlósághoz van köze, de ahhoz nagyon és ahhoz van köze, hogy a politika ezt egyébként igényli, hogy most azért, mert a Fidesz szeretne maga mellé állítani a jobbik leszakadó száját, innen most nem leszek Filippov, hanem veszik rossz néven. Én most nem kezdek el olyan következtetéseket és olyan fontulatokat levonni, amelyek nem tartoznak ide. Csak az összes Néha nagyon, néha kevésbé elvakult fideszes hallgatónak szeretném elmondani, hogy az nem úgy működik, hogy az ember hozzájut egy forgatókönyvhez, és azt aztán egy tévéműsorban szakmailag megítéli. Legalább a tévedés kockázatát fenntartanák, vagy mondanák azt, hogy aggódnak, vagy mondanák azt, hogy a következő műsorban elhívják a filmrendezőt, ahova egyébként egy normális filmrendező nem fog elmenni, ahogy egyébként Böcskei Balázs is amikor megkérdezte tőle Szarvas Szilveszter, hogy ő egyébként megszavazta a szárhentini jelentést, akkor a bőskei Vallás azt mondta, hogy elnézés, én is szakértőként vagyok jelen, nem pedig e, a tekintetben, hogy most mire szavazok és mire nem, és pillanatok alatt visszament Szarvas Szilveszter szarvacskája, csak ha a csigákra emlékeztetem önöket, nem azt mondta, hogy Szarvas Szilveszter csiga, ha én lettem volna, ott nekem is visszament volna a szarvacskám. Azt akarom önöknek mondani, hogy se fasizmus, se ötvenes éve. De annak kapcsán, hogy van kétharmad, annak kapcsán, hogy a hatalom fenn szeretne maradni, annak kapcsán, hogy most ez egy olyan időszakban zajlik, amikor a nemzetközi szintén is vannak hasonló események, amelyek megerősítik a politikai garnitúrát abban, hogy egyébként nem egészen átgondolt folyamataikat mégis véghez vigyék, vagy végig vigyék, olyan folyamatok vannak, amelyek kapcsán most mondom önöknek, hogy azoknak az uszájába kerülni azzal kapcsolatban hogy hajrá, olyan hajrá, amit nem gondolnak át. Akik azt mondják egyébként a politikai színából, hogy hajrá, azok cinikusak, azok a saját hatalmukat szeretnék fenntartani, jól felfogott érdekükben, és csak azt tudom neki kívánni, hogy váljék egészségükre. De mindent nem lehet egyébként megenni, mert gyomorrontást kap. És nem Stefka istvánra van ez kiegyezve, és nem Szász Jánosra van kiegyezve, és a Hunyadi filmre csak erről volt éppen szó. És nem tudom, hogy érthető vagyok-e. És ha én a múltban, a közelmúltban vagy a távolmúltban hasonlóan eljártam, elnézést kérek, rosszul tettem, utólag nem tudok rajta változtatni. De hogy a térfoglalás jegyében, térfoglalás jegyében értelmetlen amit mondok, de nem tudok másképp fogalmazni, mert ez van, hogy az történik, ami történik beleértve, hogy senki nem tudja kizárni, hogy magának az NMHH jogosítványainak a növelése nem eleve azért van, hogy ott ilyen történelmi filmek készüljenek, de oké okay, ki tudja, lehet, hogy jó történelmi filmek készülnek, legyen az NMHH-nak ilyen jó köre, legyen az NMHH-nak ilyen büdzséje de az, hogy akár az NMHH-nál, akár a film alapnál készülő filmeket embryonális formában ilyen módon abuzálják, azt én a lendő filmek kapcsán legyenek azok hazafias vagy nem hazafias filmek szakmai alapon kikére magamnak. És azt tudom önöknek mondani, hogy az a folyamat, amiről beszélek, egy tízes skálán még a négyesnél se tart. Ennél csak rosszabbak lesznek. Nem lesz fasizmus. Nem lesz ebből 50-es évek. Nem tudom, mi lesz ebből. Ebből 2010-es évek lesznek, amelyek egyébként lehetnek szaharabbak. És most ezt nem fejezem be, mert a fasizmusnál nem lehetnek szaharabbak. Nem tudom, mi lennél lehetnek szaharabbak a 2016-os évnél. Hogy önök ez ügyben mit tudnak tenni? Nem sokat. De legalább annyit, hogy nem lelkesednek. Azok az emberek, akik ezügyben lelkesednek, valójában pút cselekszenek, és arra kell rájönni, vagy arra kellene rájönnünk, hogy Stefka István mi vezérni. Abban a négyes körben, ahol egyébként, mint a WC-ben a gimnazisták egymást támogatják, amikor a farkokat méregetik, ott azt tudom mondani, hogy ott ez van jól. De ha rájuk nyit a tanár, akkor mindenki elszégyelni magát. Akinek hosszúja van, akinek rövidje van egyaránt. Ne váljék ez az egész létezésünk farokméregetésé. Ne. És ebből a nőket nem akartam kihagyni. Nagyon szomorúan néztem. És nem álltam ki Szász János mellett, és nem álltam ki Endi Vajna mellett, és nem álltam ki senki mellett. Én csak azt mondtam, hogy van hatáskör és illetékesség. És abban a pillanatban, hogyha a hatáskör és az illetékesség egy olyan gumifogalom már válik, mint ahogy már a lesse az. Néztem a Barcelona-Betis meccset, az valami döbbenetes, amikor mutatnak egy grémiumot, nem tudom hány ember, egyszer valaki elmagyarázhatná, hogy az hogy is megy. Ül, hat vagy hány, nem tudom hány ember monitorok előtt is elemzik azt, hogy akkor ez most 11es volt-e vagy sem. Hogy ez most les volt-e vagy sem. És azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy egyelőre nem azt értem meg, hogy ez tönkretetszi a futballt, bár nekem az volt az érzésem, hogy ez kész futball is over de egyelőre ez nem következett be és ha nyelv rosszul fogalmaztam, akkor azért is elnézést videóbírót akarok a Videó videóbírót szeretnék a kultúrának, videóbírót a kultúrpolitikának, videóbírót a politikának, ami egyébként ebben a formában lehetetlen, de az önök fejében ott van ez a szoba ahol nézik a szituációkat, és elemzik. Arra kérem önöket, szépen ennél nagyobb mértékben nem, hogy a videószobán, ha belépnek oda, akkor hagyják kívül a szimpátiájukat. Ha tudják. Szeretnék jó példával előjárni, ha rossz példát választottam, és rosszul mondtam el, sajnálom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 06148909 és 063677 egy hat egy is azt kérdezném, hogy érthető voltam, és ha érthető voltam, egyetértenek -e velem, és ha egyetértenek velem, akkor el tudják -e képzelni azt, hogy valamit lehessen tenni, mert én semmi más nem tudok elképzelni, mint hogy azt mondom, hogy nem. De ennek most annyi következménye sem lesz, mint a semmi. Semmi. régen éreztem azt, hogy jó elmondani, mert az ember ki kiabálja magából az igazságtalanságot, de most éppen nem terem nekem sok függ, függet lehet, hogy a médiában mekkora a jelenlétem. 0614890 és Egy figyelek, ha van mire Nem vártam telefondömpinget, de azért ennél többre több, több, több, több, többen reménykedtem, vagy nem tudom ezt hogy kell mondani magyarul. Egy filmet, uh, nem emlékszem a címére, utána nézhetek. Ebben egy olyan mondat hangzott el, hogy kedves lehetsz, vagy igazságod van, akkor légy kedves. Ez csak úgy eszembe jutott még. Két nap kimaradt. 0814890999 és egy. Nem elsimolláslóval beszélgetek, ő kénytelen lenne válaszolni a felvetésemre. Önöknek mondtam valamit, semmilyen. Gondolatuk nincs azzal kapcsolatban, amit mondtam. Mi csináljanak bármit a világban, legközelebb majd önöket szerkezzék ki egy ilyen műsorban, anélkül, hogy közben szakmai kritériumokkal rendelkeznének, és anélkül, hogy közben önöket megkérdeznék. Önök legyenek a következők ebben a klubban. Telefonálhatnak bármilyen másikben, hogy vagy forgalmi dugó van, vagy nem tudom. Nem kell azt rendelni, amit a pincér ajánl. 5 percen múlott fél nyolc. Loper kilenckor beszélgetek, addig még másfél óra van azt valahogy ki kell húzni. 6 perccel múl az fél nyolc, ma a 2018. november 14-es szerda van ez a kéfey minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fial műsora. Ajánlok két telefonszámot, és aztán vagy beszélgetünk, vagy zeneszól szól. 061-489-0999, valamint 06-30-677-1161. Jó reggel. Lakatos István mondjuk, jó reggelt! reggelt. reggelt. Sziasztok! Most ültem be a kocsiből, és örömmel hallom, hogy te hangod szól a rádióba, tehát jobban vagy, vagy jól vagy. Hát legalábbis rádioműsor készítésére alkalmas, köszönöm az érdeklődést! É. Itt vagyok az árbóckosárban, mert az a dolgom és fókusz tudod, arról beszéltem, csak nagyon röviden, hogy láttam az EU Televízió négy embert, akik megbeszéltek egy filmforgatókönyvet, amelyhez hozzájutottak, és megállapították, hogy egy hazafiatlan film fog készülni. Mindez egy olyan periódusban, amikor talán Rogán Antal javaslatára majd pénzt meg az NMHH-nak a parlament, hogy más máshol is lehessen filmekre pályázni, és az emberben jó reggelt. Jó reggelt kívánok, és uh, örülök, hogy végre hallom. Ez az első, a másik pedig azt voltam Deák Bill Gyula koncertjén, ez a életmű koncertjén az arénában. Először is nagyon meglepett, hogy, uh, hogy ennyien elmentek rá. Az is nagyon furcsa volt, hogy nem volt ráadás, és tátrai Tibor, nem volt a vendége, és a gangst nem is értettem, hogy mit keresott. A, a gang mindenhol ott van. Egyet nem értem az egész gang jelenlétet az egész életünkben, de ő mindenhol Aha, ott van. hát van. Nem, nem értettem, nem illet oda, nagyon nem illet oda. Legembis nekem, de ez most az én véleményem. nagyon örültem neki, hogy látom Bildt, vagy az egészet, meg azt, hogy ennyi ember, ennyi ember ott volt, ez teljesen meglepett. Azt hittem, hogy üres arénát fog látni, de nem, hál' Istennek, úgyhogy nagyon jó volt, nagyon jó kis hangulatú volt. The angels fall, and the angels fall. These are my feet. These are my hands. These are my children. Na jó, hát ha nem, hát nem, én nem fogom tovább erőltetni, tehát néztem ezt a Rossi nevű szövetségi kapitányt, ebből most rosszul jöttem ki, mert nem nem mond az ember, néztem a szövetségi kapitányt, aki azt mondta, hogy e, visszatér a Zsuzsák, és amennyiben ő a pályán van, ő a csapatkapitány. Nézzék! A rossz íránti szimpátiám tegnap megszűnt. Az, hogy visszaveszi a Zsuzsákot, mert van csapata, oké. Okay. Az, hogy a Zsuzsák egy minőségben lehet jelen a pályán a belépő csapatkapitány. Ha Netán egyszer leszavazzák a mostani kormányt, én őszintén remélem, hogy Orbán Viktornak lesz olyan fontos a politika, hogy megmarad képviselőnek hogy aztán ismét miniszterelnök lehesse, mint ahogy volt már ilyen. Tudják, Zsuzsák Balázs elmúlt időkbeli megítélése teljesen alkalmatlanná teszi őt arra, hogyha visszaveszik a válogatotba, amely egy fontos dolog, ott rögves csapatkapitány legyen. Az a Nemzeti 11 megalázása az Zsuzsák Balázsnak egy olyan polcra való emelése, amelyre szerintem alkalmatlan. És nem a futballtudását ítéltem meg, hanem az elmúlt időben lévő pályai vét, amivel kapcsolatban hozott egy döntést a kapitány, most meg hozott egyszerre kettőt. Az én szimpátiámat, de ki nem szaharja egyébként le, hogy nekem kírán van szimpátiám, és kiránt ki nincs. Ez a Rossi nevű, Márko Rossi elvesztette. Még Jöhet a következő. and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. End of the game. 0 és 0 6 30 6 7 kettő lesz 38. Papáti Bence a hajdan volt táncos, és nem tudom most micsoda. Megnézte Somos Andrást a naphírében, az ATV-ben, és nem tetszett neki. Majd úgy döntött, hogy miközben nagyon korrektül bánt el vele, vagy beszélgetett vele nem ugyanaz Róna jegon. ő soha biztos életben többet nem teszi be a lábát az ATV-be. Mert a somos tetrái megjegyzést Kedves apáti Bence Ha mindaz kimaradna az életéből, amivel kapcsolatban ön megjegyzéseket tesz Olyan diétás kajára lenne ítélve, amit a legnagyobb rossz indulattal se kiválhatok önnek Miközben nem vezetem a naphírét, és nem is fogom Önök most nem egy ATV, Somos András melletti kiállást hallottak, hanem egy kiállást. Csak úgy. Just for itself. Sure Örülök, hogy jó volt a Diábiú koncert. és 0636771161 Budapesten is és jogot kért Magyarországon, a volt macedon miniszterőnök vette észre Nikola Gruevskihez bejelentő posztját a 444.hu. Ezt a Macedón rendőrség is megerősítette egy Macedon újságíró információi szerint a volt kormányfő a Facebookon azt írta, hogy több halálos fenyegetést kapott az elmúlt napokban, de soha nem adja fel, mindig hű marad Macedóniához. A Makedóniához, hogy hogyan jutott Magyarországra az felvett kérdéseket, hiszen elítéltként érvényes útlevéllel nem rendelkezett már. egy egyébként jogában áll menekül státusz. Kérnie ennek elbírálása Péter külügyminiszter szerint már folyamatban is van. A volt kormányfőt hazájában két év börtönre ítéltek, miután 2012 ben miniszterelnöként befolyást gyakorolt, egy páncélozat Mercedes beszerzésére két pályázat kimenetelére, és a győztesnek kihirdetett autókereskedő utólag jutalékot fizetett neki, illetve ő maga személyes használatra is igénybe vett luxusautókat. Vette a luxusautótelnőzést! Tudják, mit én csinálok műsorot, a önök nem telefonálnak, jó, ha nem telefonálnak, én itt elszórakoztatom magam. és hallom, hogy itt van. Hogy van a lábacskája? Köszönöm szépen lábocskám, az túlzás lábacskája egy kisgyereknek van. Arra alkalmas volt, hogy ide becsószogjak. Ja, hát, igen. Hát. Nagyon jól tette, hogy telefonált, és köszönöm az érdeklődést, csak egy zavarba azt Elfelejtettem mondani, hogy főn, este fél nyolckor nagyon messziről jött ember lesz. Az Aquarium Klub volt lokájában, Bakással, Filipovval, önökkel, és ha minden igaz, akkor most már velem. Tehát... Ez 19 -én, november 19-én, este fél nyolc órakor Aquarium Klub volt lokál, és kedves tagányi, nagyon jól tette a telefonát, köszönöm az érdeklődést, de ezt mindjárt felhasználtam arra, hogy elmondjam, hogy lesz a találkozó, ahol ön is nagyon nagy szeretettel van elvárva. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát örülök, hogy van. Azt szeretném megkérni az utolsó kérdést, vagy a témát, amit felvetett össze a Makedont, Igen. hogy őt miért nem adják ki? Hogyha teszem azt, hogy egy magyar, magyar embert ugye elítélnek Magyarországon, és akkor teszem azt, hogy Angliába vagy valahol megfogják okoz, kiadják. Igen, de a politikai menedékjog az más kategória, és ennél sokkal többet nem tudok önnek mondani, mert nem értek hozzá. Tehát, hogy mi, tehát az, az egy, figyeljen, most például én Szigártó Péterrel elbeszélgetnék az ügyben, vagy Mencer Tamással, bárkivel, aki ért hozzá, hogy mi alapján ítélnek egy ilyet meg, miközben egy kukkat nem kérdeznék a Kruelszkiről. Ugye azt mondja Sziártok Péter, és én ezt egy tízes skálán tízesre akceptálom, folyamatban lévő ügyről nem beszélünk. De azt kérdezem tőle, más ügyek kapcsán, hogy ilyenkor egyébként mit mivel vetnek össze, mik a szabályok, vannak-e szabályok, mennyire szubjektív, mennyire nem szubjektív, nem tudok rá válaszolni, baromi jól el lehetne beszélgetni, már ketten vagyunk, aki érdeklődik ezt iránt. Senki nem válaszol, mert senki nem hiszi el nekem azt, hogy nem kérdeznék rá a Gruaszki-re. ez most egy érzékeny téma, és most Kovács László, ezügyben nem fogom felhívni, Jeszenszky, Gézás, se, nem lehet. Kit hívjak fel? Én most felhívtam egyet Horváth Bencét, akivel én egyszer beszéltem, de az ő nincs meg, hogy hogy kórságba szúrta ez ki, tehát én sose értem azt, amikor, tehát hogy hogyan működik a sajtófigyelés, mert hogy valaki a Gruevskis Facebook oldalát figyelje, tehát azt nem is értem, de még nem válaszolt a Horvát Bence. Szerintem ilyen kereső spotok vannak fönn, hogy adott témára rákeres. És de automatik... Politikai hát, menedék? Jó? Igen, igen, konkrétan. Ilyen. Hát nem tudom, erre nem tudok válaszolni cserébe, a másikra se tudok válaszolni. Egyikre se tudok válaszolni. Marami kíváncsi lennek. Beszéltem vele. Itt van a... Elküldtenek a telefonszámát, vissza is hívott. Most megnézem, hogy benne van-e a jegyekben. De amilyen felelőtlen vagyok, hát nem írtam be. Fogalmán is egy Hát nem értem be. Van Horváth Szilád, Horváth Csaba, Horváth Gábor, de Horvát Bence. Szóba került már a Zsuzsák, mint csapatkapitány, szóba került a Hunyadi film, hogy az hogyan tart és hogy azzal kapcsolatban milyen megjegyzések vannak, hogy Apáti Bencének nem tetszett az, ahogyan beszéltek róla, vagy abban, abban arról a róla műsorlan belül szerepel az ATV-ben és azért ő soha fogod elmenni. Szó szóval volt a Grueszkiről, az én operációról a legkevesebb, nem akartam beszélni, meg semmiről, ami a hétfő, de ez egy kalandregény volt. Önök miről akarnak beszélni? Fogalmam nincs. Jó reggelt! Jó reggelt. De Fiató Péter ugye azt mondta, hogy folyamatban lévő ügyről nem nyilatkozik. Így? Az azt jelenti, hogy úgy van. Vagyis akkor itt kell lennie, mert hogy... De mindenki a... tudja. Oké, okay. szóval itt, itt van az az ember, akit köztörvényes bűnérítéltek el. Így. Nem, nem politika jogból, hanem egyszerűen korrupcióból. Ezt nem tudjuk a ha most... ha had, itthon. De, hát, hogy, hogy, hogy ne. hogy? hogy... Ne, hát egy, egy autóbeszerzés kapcsán. De szé... egy köztörvényes de, de, de, de, kedves uram, de vagy nem tudom, hogy te vagy-e az Géza. Én vagyok, én vagyok, én vagyok. Hogy, hogy, hogy mi Magyarországon gondolhatjuk úgy, hogy a... ez az ítélet ez úgy született, hogy minden rendben volt, ezt az embert ott annyira nem szerették, hogy Kreáltak egy Mercedes ügyet, és elítélték. Hát Értem. Szóval, e egy másodperc alatt válik valami politikai kérdés. Uh -huh. Értem. Ezt az embert elítélték a hazájában. El. Az, az ottani bíróság. Igen. És a két ország között van kiadatási egyezmény. Hát ez egy jó kérdés, vagy van, vagy nincs. nem fog mit mondani, amit nem tudok. Hát akkor szerintem te be valaki, én azt gondolom, hogy egy szomszédos ország nálunk ki. Európában mindenkivel van kiadatási egyezményünk, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon van a kormánynak mérlegelés joga. Azt mondhatja, hogy sajnálom, nem ide volna jönnöd, mert bocsánat, mérlegelés joga van? Miért szeretünk téged, de attól még vannak hatályos egyezmények. Nem szeretném, de van ennek egy ilyen szafárovi jellege, miközben a két ügy nagyon messziről hasonlít csak egymásra. Madár-madár. Én nem tudom, hogy tényleg miért, miért kell valami egészen tudatosan valami mi, mi, mi, szat, nem hagyjuk barátainkat bő, az bő, út szélen. Hát ja, madartól, barátjáról Pont ez az. Nem akarok olyan mondatot mondani, hogy Orbán Viktor az én ne telefonáljon be, mert úgy érzi, hogy olyan megjegyzést tette a misértőre. Attól a történet még van? Nem akarom azt, hogy ez az ügyben önök állást foglaljanak. Én csak azt szeretném elérni a műsorom által, hogy ott legyen a gondolatokban. A gondolatvilágokban és saját magukban alkossanak róla a véleményt. Ha ide betelefonálnak, jó. Ha nem telefonálnak be, de saját véleményt kialakítanak, az a fontos. Ez a fontosabb. Jó reggelt. Jó reggelt. És hát tara is kíváncsi lennék, hogy hogy baktatott ide el ez az ember az, az országba, hát nincs útlevele neki. És hogy jutott be? Mert hát mondom, hogy a határól jelentkezett, akkor ott van egy tranzitzóna. Illegális határát lépjükről nem csak Macedon vagy Makedon miniszterelnökök kapcsolat, Tehát az, ne tegyenek már olyan kérdéseket fel, az életkorukkal nincs összefüggésben. Egyrészt már nem annyira fiatalok, másrészt még nem annyira öregek. Ezt majd megkérdezem a Gruevskitől től egyébként, ha itt ül velem szemben. A történet szempontjából tök lényegtelen. minősítő körülmény, de a dolog lényege nem ez. És nem fogok migráshozni se. Ez nagyon fontos. Tehát semmi migráshozás. Felhívhatnám Navras is Tibor, de ő Európai Uniós biztos, ráadásul most pénteken nem is lesz. Ő volt külügyminiszter, ő tudna erre válaszolni. Zenei szerkeztek, aztán visszatérek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 Us all say Whoa. The people up top push the people down low. Get. Szó szóval volt szó Szánsz János könyvéről, amely megjárta valamelyik Echo TV és műsort, és nagyon rossz véleményt alakítottak ki róla. Szó szóval volt az NMHH-ról, amely automatikusan egyébként nem forszabbította meg a Sláger és a Music FM-nek a szerződését, de nem ebben a vonatkozásban volt róla szó, hanem hogy ott új pénzügyi alap létesülhet filmforgatókönyvek elfogadására, majd filmek finanszírozására. Be. Ra, szóval követt Zsuzsák Balázs visszatérés a válogatottba beleértve, vagy mindjárt csapatkapitányként tér vissza, hogy egyébként pályára lépés ezzel kapcsolatban én Rosszit kisnévvel illettem, illetve kisbetűvel is úgy döntöttem, hogy törlöm az ismerőseim sorából. Függetlenül, hogy eddig se volt az ismerősöm, szó szóval volt Apáti Bencél, aki soha többet nem megy az ATV-be, mert rosszat mondott a műsoráról, a Somos. A naphírében, szóba került ez a gruevski, szóba került az, hogy vagyok olyan állapotban, hogy ide eljöhettem, szóba került az, hogy de Bill Gyula koncertjén nem volt Tátrai, de volt Gangsta Zoli. Szóba került az, hogy hétfőn, azaz 19-én este fél nyolckor nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában. Szóba került az, hogy egy óra múlva Oper lesz a vendégem, és a Mávról fogunk beszélgetni. És szóba hozhatnák azt is, hogy másfél perccel elmúlt nyolc óra, hogy lehetnének hírek. Valaki akar telefonálni, vagy jöhetnek a hírek. Az eddigi érdeklődésük, hogy nagyon eufémisztikusan fejezem ki maga meglehetősen szórt volt. When you were waiting on the edge of the unknown And with the cataclysm raining down Insides crying, save me now You were there, impossibly alone. 06148909999 és egy bármilyen témában. Yeah! Ahogy azt a civilapályán című átévés műsorban tapasztalhatják én, amennyire tudom azt a négy embert, akik nem egy lovas kocsit húznak, amelyben én ülök a bakon, úgy hagyom haladni, hogy abból azok a szélsőségek, amelyekre én megérzést tettem a műsorom elején Szász János Lendő filmje kapcsán véletlenül sem maradhassanak benne, ha már egyébként az egyik szereplő elragadtatta volna magát. Miközben az én műsorom is egy megbeszélés műsor, kezd nagyon elegem lenni bizonyos megbeszélés műsorokból, és csak reménykedni tudom, hogy ez enyém, belétve a rádiót és a tévét kivételt képeznek.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 Jó reggelt, és műsorokra visszatérve. A karce ezt a Paláver nevű műsort hallgattam már. -e? Hallgattam. És hogy tetszett? Hát nézze, ahány műsor, annyi féle volt. A tegnap, volt, voltak, azt nem hallottam az nagyon érdekes volt számomra, egyrészt ugye ezt különböző emberek vezették, ami önmagában érdekes, mert ugye nem egy emberhez kell hozzászokni, másrészt az a munkamódszer, melyik szerint hagyják azt, hogy az emberek hosszan beszéljenek, elsősorban indulatosan, és közben fűtfát virágot összebeszéljenek, szerintem egy professzionális szerkesztési elvre val, amely tízes skálán egyesre nem az enyém, ez a véleményem, pont. Jó, hát akkor nem egyezik a véleményük. Önnek Én mi a véleménye? Ez Én ezt az értem, melyet. de azt szeretném önnek elmondani, hogy ön magyar betegségben szenved. Miért hallgat olyan műsorokat, amelyekkel nem ért egyet, és nem tud erre értelmesen válaszolni, hogy ne is válaszoljon? De ha akar, akkor válaszolj. Miért hallgat olyan műsort, ami a... Hát, ez a magyar betegség. Jó, csak akkor azt szeretném önnek megmondani, vagy mondani, hogy ön csak betegebb lesz. Én pedig azért készítek műsorokat, hogy ne legyenek betegek. Úgyhogy. Ha tetszik, akkor ön egy olyan ember, akinek megmondom, hogy ne cigarettázzon, cigarettázzuk, és a tüdőrákban meghal, akkor azt mondom, hogy saját magát okolhatja. Végül is... Ha minden igaz, akkor pénteken fogok beszélgetni Karácsony gergely -jel. Nem nagyon értem a helyzetet. Egy kicsivel többet tudok, mint önök. A tekintetben lényegtelen, de hogy hogyan van összekötve az ő főpolgármester jelöltsége azzal, hogy őt indítsák a 14. kelletben, azt ott értem, illetve értem, de nem értem. És hát ez a Puzsér, ez meg egyre jobban tetszik nekem, ő magai betelefonálós műsor, tehát ő maga ül a mikrofon mögött, ő hozzá betelefonálnak, ő elbeszélget emberekkel, aki ő, ő lerakja saját magát, és mindez komolyan van véve. Nekem ez nagyon tetszik semmilyen vonatkozásban nem fedi le azt, amit én a világról gondolok, de attól még szórakoztathat. 061 48 és 06 Mostanában reggelenként és délutánonként operákat hallgatok otthon. A Don Giovanni után, amelyet több részletben meghallgattam, most a Mozart varázsfobolája van éppen sorom. Nekem ez a hétfő nagy megnyugvást hozott, és miközben témákat ajánlok önöknek, néha azért az az érzéseb, hogy egyre többször leszek én ott lent, mint a viccben. Amikor azt mondja a kapitány, hogy a jobbszány ég, a balszány ég, itt lentről beszélek, azzal az óriási különbséggel, hogy én nem szeretném önöket a gépe hagyni. 061 és 06 kor Óhaj, sóhaj, panasz, Csaba Laci, okos lesz. Hét süt a nap, és gyönyör idő van, által el fog roblani, de ez még nem következett be. Ha minden igaz, holnap találkozom a rőréggel. Már egy perccel elmúlott negyed kilenc, így múlik az idő Ó, oh, sóhaj bármi? Hát akkor hallgassunk zenét annyi mindent ajánlottam már önöknek Tegnap valamilyen SDSZ-es mert a születésnapjukat ünnepelték, azt mondta a Denszki, hogy mégsem akar főpolgármester lenni. Nem kéne a nagy Józsinak ismét egy interjút készíteni veled. Ez egy nagyon rossz májú volt. <Szorítan> Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Szia! szia. Uh, csak nem tudom megállni, uh, múlt héten ugye telefonáltam a Winter Mantelnek itt a ugye ügyében, és most is itt uh, autózom... Uh, Befelé. és azt kérdeztem tőle, hogy miért nem lehet ezzel kezdeni valamit, hogy annyi ideig tart bejutni innen a, a Váci úton az angyalföldi részre, mint annyi az m 0 son Peslőrincről. És borítékoltam, hogy két választ fogok hallani tőle. Az egyik az, hogy a fővárosi kezelési út, a másik meg, hogy menjek tömegközlekedéssel. És ez bingo, meg kurvára bejött. Tehát ő ezt válaszolta. De hát az azért ha újpesti polgármester lennék, amit itt a váciúton lát az ember, az a megkövesedett 70-es évek, hát arra én kurvára nem lennék büszke. De mi, mit, látszott, mit látsz a Váci úton? Hát egy borzalom, hát nem jár, jársz erre, hát nem Járok. végig, gyere, gyere be, hát az a rendetet... Ugye én a fehérvári utat de, is ajánlom neked. Az... Igen, de, de az a rend, ott legalább épül valami, de mit, itt nem Ahogy. épül semmi. Ez itt, ez itt le van dobva a 70-es évekből az összes szarjával, mocskával, rendezetlenségével, átgondolatlanságával, Tehát köszi szépen. Itt a három millió ember ebben a városa meg a környékén, és nulla infrastruktúráis fejlesztés van, és egy város politikus azt mondja, hogy ez így oké. Okay. Hát hagyjuk ezt. Nem azt mondta, hogy okay, azt a két dolgot mondta neked, amit mondott. Én nagyon szép helyen lakom onnan, nagyon szép a város, messziről. Mindannyian nem mehetünk el ebből az országból, bár volna igényre időnként bennünk is ébred igény erre, és tartok tőle, hogy a Wintermant se elégedett. Jó reggelt a Rőri Gézával kapcsolatban nekem úgy rém lesz, hogy nagyon sokat várt ettől a barátságtól, kapcsolattól, ismerettségtől, és mit csalódott, és érdeklődik, a kapcsolatfelvétel hogy zajlott. Én azt hiszem, hogy önt kezdeményezte, és ez érdekelne, hogy hogy zajlott. ez publikus nagyon jó kérdés, mint ennél ezt elmondtam minden publikus. Ugye azt mondtam, hogy hétfőn nagyon cifra történet volt az egész operáció, meg minden, de remélhetőleg minden nagyon jól fog alakulni, és azt mondtam, hogy egy kukát nem fog róla beszélni, így aztán azzal kapcsolatban nem, amit ön kérdezett, arra természetesen hogy válaszolni kell, és szívesen válaszolok is. Tényleg nagyon nagy elvárás volt bennem. Erre nem tudok jó választ adni, rossz választ meg nem akarok. Hosszan tudnék róla mesélni, de nem hiszem, hogy ennek most lenne. Értem, de ha szükséges, akkor meg tudom tenni. Tényleg, ott, valami, ott valamit nagyon eltalált ez a történet, és aztán én többet képzeltem róla, mint amennyi volt, aztán eltelt hosszú-hosszú idő, és én meg nem mondom, de meg tudom ennek mondani, hát, ha már megkérdezte, írtam a Rőrignek egy e-mailt, ezt is megmondom önnek, hogy mikor. Csak úgy, de felébredtem, és azt mond... igen, október 31-én, az november 14-e, az két hete volt, írtam neki egy e-mailt, sajnálom, hogy eltűntél, örülök a sikereidnek, fialajános Ennyit írtam. És erre válaszolt, hogy akkor éppen Nürnbergben volt, és ha gondolom, akkor találkozzunk. És most, hogy elolvastam ezt az e-mailt, e hogy sajnálom, hogy eltűntél, örülök a sikereidnek, fialajános János, én ebben semmi kivetnivalót nem találok. Tehát ugye én az elmúlt időben arról beszélek Önöknek, hogy kurvára összevezhetünk mi ketten, és agyon is verhetjük egymást a szó képletes értelmében, ha nagyon muszáj, akkor a szószoros értelmében is, de akkor annak legyenek szabályai, az legyen érthető. Annak legyen komoly tétje. Ezt szerintem én nagyon jól megért email. így büszke is vagyok. Rá. Igen, hát, hát én még mindig akkor vár ettől a mindig szeretnék biztos a barátságot, vagy hiányzik ez a kapcsolat, vagy nehezen nem érzi meg, hogy így alapult. Látja, ebben viszont egyetlen nincs igaza, tehát olyat nem tud elképzelni. ez azért nagyon érdekes, mert itt van Révész. Istenem, hogy hívják a Révészt? Ő egy nő, akivel nekem egy ilyen nagyon sajátságos kapcsolatom volt a 80 években, és itt volt Magyarországon. Ő most ö, ö ő most uh, Svédországban él. Révész Anna, hiszen, de nem akarok hülyeséget mondani. És itt volt Magyarországon, és azon gondolkodtam, hogy akarja én neki bármilyen, igen, Révész Anna üzenetet küldeni, és nem. És amikor a Rőlignek ezt küldtem, akkor egyrészt ott volt benne nem tudom, talán itt ez a hajléktal, de nem akarok önnek magyarázkodni. Néha előfordul velem, hogy csak úgy felhívok valakit, aki a múltamban valahogy volt, és semmi olyasmi összefüggés nincs benne, mint amit ön mond, beleértve, hogy ahogy az első kérdése kifejezette jól esett, amit másodszor mondott, én őszinte vagyok. Semmilyen valóság alappal nem rendelkezik, és azon gondolkodom, hogy mi alapján kérdezte ezt tőlem. Még kérdője... Volt kérdőjelt, azért a feltételezés sokkal erősebb állítást tartalmazott, mint ami egyébként a kettőnk ismerettségéből adódóan önbe lehetne, hogy olyan dolgot feltételezett, ami nem igaz. Igen, magamból indulok ki valószínű, és akkor ezt felvert a általánosítani, vagy mondom ezzel azokat. Nem, mint hogy, mint hogy fogalmam sincs, hogy a holnapi találkozó milyen lesz, Ahányszor a feleségem, a volt feleségem Facebook bejegyzéseit olvasom, mindig az az eszembe, hogy soha a büdös életben nem gondoltam volna azt, hogy nekünk lesz egy gyerekünk, miközben nekünk kettőnek egy tízes skálán egyesre sincs kapcsolatunk. Néha otthon magányomban e mert hogy egyedül élek, függetlenül attól, párkapcsolatom van, rám törnek ilyen gondolatok, és akkor az esetek egy részében teret engedek ezeknek a hangulataimnak, egy részében pedig nem. De nincs bennük olyan megfontolás, például Rőri kapcsán, amit ön mondott. Amit ön mondott és rám vonatkoztatta, olyan mikor volt utoljára önnek, hogy ezt aztán rám vonatkoztathatta. Hát így nehéz. Nem szívesen, de bevallottam volna az ellenkezőjét. Beszélgettünk múltkor a hompolával, mindig szoktuk húzni egymás különböző ügyekben, és az igazság az, hogy az teljesen döbbenetes, hogy én hűséges vagyok a honpolához, ezt én se értem. Én korábban soha a büdös életben nem voltam hűséges, de azon gondolkodtam, hogy most olyan nő sincs, akit én egyébként úgy felhívnék, hogy találkozni szeretnék vele, mert nem tudom, a honpalaikban, éppen Nikaraguában van. Ez most nem azt jelenti, hogy küldjenek nekem e-mailt, bár biztos érdekes gondolatkísérlet lenne, de a honpala nem lenne tőle boldog. De a régen is úgy voltam, hogy egyszer csak eszembe jutottam. És aztán még beszéltünk is erről a honpoláról, pontosan abban a vonatkozásban, mint ahogy egyébként erről a hallgató beszélt, és sokkal nagyon magabiztossággal, mint amikor a magabiztossággal a honpolán meg én beszélgettünk, erről az egyébként hozzám tartozó történetről. Hát Istenem van ez így. Régen voltam olyan kiegyensúlyozott, mint most, és aggódom is emiatt. Az, hogy boldog vagyok, én ilyen mondatot a büdös életben nem mondtam, és nem is fogok, de voltam már rosszabbul, beleértve a bokámat, elnézést a sarkamat is. Dólag kívánom, Olvastam a riportot tegnap a tegnap előtt az indecen volt, egy van egy riport előrigésával, és eszembe jutott, hogy, hogy, hogy örülök neki, hogy fog találkozni a hő Bár ugye ez az interjúban nem volt benne, és az a történet, amire visszaemlész, az felében harmadában igaz, de nem így hangzott el. Ha nagyon belegondolnak, a azt az egyik könyvemben benne van, ahogy én visszámlékszem rá, de tízes kállán sincs jelentősége. Ne felejtsék, hétfőn, 19-én este fél nyolctól nagyon messziről jött ember, Bakács, Filippo önök meg én. Aquarium Club volt lokál, 19. hétfő, fél nyolc. Én kicsi sántítani fogok, és egy fürdőpapucsban leszek, vagy ilyen Crocs jellegű cipőben, amit Szlovákiában vettem. Önök termék és ország megjelentést hallottak, de majd valahogy lebotorkálok. Három percünk van ez fél kilenc. 0614890999 és 063677161. Senki nem akar beszélgetni. Nem sorolom fel, hogy mi minden volt eddig az étlapon, nem találom értelmét. 06148909999 és 0636771161. Ma van a Róna jegon születésnapja. ma van Rónai születésnapja. Jó reggelt! Jó reggelt Félá úr! Ára jól nekem, hogy hogy lehetne egy olyan bereszetést építeni, mert kikerül a dugókat, átrepüli, vagy nem tudom mit csinál vele, mert ez kibírhatatlan. Hát ugye a Fejérvári út kapcsán beszéltem erről, nem tudok önnek válaszolni. Én megpróbálom minimalizálni a közlekedésben való részvételemet, ezt ugye egy esetben nem tudom igazán megtenni, ez a pénteki nap, amikor bemegyek az ATV-be, és holnap után se fogok taxival menni, mert alkalmasnak ítélem a lábamat arra, hogy hazamenjek, és oda menjek az autómmal. Az időnként előfordul, hogy oda-vissza meghaladja a két órát. Gyere be, Balázs! Meddig lehet, ezt, meddig lehet ezt fokozni? Így, sem, a csillagoség. Sziasztok! Én írtam neked egy e-mailt, megkaptad? Azért következzék a Kejfej Jancsi csodája. Azt nem mondom, hogy ezért érdemes élni, mert ez nem igaz. Ennél azért vannak sokkal fontosabb dolgok, mint az önök családja, a szerelmük. De az elkövetkezendő fél órában egy nő fog énekelni önöknek. Aki nem énekelhetne így CD-ről, ha nem mondtam volna el a rádióban, hogy szeretnék hozzájutni a legújabb CD-jéhez, amely nagyjából tíz napja jelent meg. Köszönet páfi Balázsnak! Krista, hallod? Misunderstanding is my name, what I am is not a game. Már beleborsozott Such an easy trap to fall for anyone. And then you find yourself alone. No explanation you can give. Ez a negatív kapabilitás, és arról is a misunderstanding. Köszönöm, balázs. Le vagyok A Amennyire csak lehet.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 Bárka gázának is köszönöm azt a videót, amiben a Nikki beszélgetett a Marian Facefull-al. Misunderstandin' stay away. Stay far away from me. And from Marian Facefull-nap tartunk. You only want to fuck me up. If you can, but I say no. Lovers us need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 Köszönöm Balázs, le vagyok nyűgöző, az több mint a lekötelezve, az olyan prózai, oda vagyok és vissza. Hallgatok majd otthon egy kis varázsfúvalát, meg egy kis már ilyen facebook lesz. Nick Képzongorázik nulla hat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 akkor Dániát, és utána vége lesz a műsornak. Ha bárki telefonálni akar, szívesen hallgatom. Ha nem, akkor már ilyen facefoot hallgatom. és 06 A CD-t kezeimhez Páfi Balázs juttatta el. Még egyszer köszönöm. Exist, exist, exist, exist in the twilight. Oda vagyok, ezért elemezém, már hallgattam Spotify-on, bár is furcsa, de ez nem kell, hogy visszavegye az önök kedvét, attól, hogy telefonáljanak, nem fogom megrónni öneket és nem fogom nem felvenni a telefont utoljára hallották a mai műsorban a felhívást. 9 óra után Lopper daniel lel beszélgetek, Huszonkét percen át pedig kívés már ilyen félszor énekelnek, ha éppen nem önöket hallgatom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hétfőn, november 19. én este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokáljában, a belépés Diltalan, Filippo Bakács, önök meg én. Most pedig lesz, ami lesz. Ha telefonálnak, akkor beszélgetés, ha nem, akkor már ilyen faceful. Ez a negatív capability. And I follow, follow, follow, my chipset, Exist, exist, exist in the country, country. in between. Me and my gypsy queen. Egészen fantasztikus ez a fénykép, ami van Marian egy fekete-fehér kép. Egy bottal a kezében, Istenem. Here is the evening of the day. I sit and watch the children play. Jó, reget, kívánok! Dugot szeretnék csökkenteni, elmondom, hogy hogyan. Igen? Akik leköltöztek vidékre az ing ingyen köztulajdonban, azok szépen dolgozzanak ott a honnak. És ne azt mondják a főpolgármesteri hivatalon keresztül, hogy majd a Pestére kifizetik a dugó, dugó Hát fizessék ki az, aki oda leköltözött, és maradjon ott, annak telepítsenek oda a cégeket és ott dolgozzanak. És ne jöjjenek ide, ne hozzák ide a szemetüket, a szennyvízüket, a mindenüket, és utána szépen hagyom ennek kettő Köszönöm.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 I sit and watch as tears go by My riches can't burn Everything Jó reggat! Jó reggat kívánok! Beszélnöm néhány, néhány gondolatot a Gézával barátságával kapcsolatban Kivel való barátságom? A Röri Gézával Nem tudok róla beszélni, mert nem jött létre csak szerettem volna Volt egy érzelmi fellángolásom amit, um, amit egy találkozás váltott ki vele Egy olyan találkozás, ahol Ő úgy ismert rám, mint egy 20, vagy nem tudom hány éves múltra mint 88-ból, én semmire nem emlékeztem és aztán vakvágáira futottam, ha egyáltalán egy kapcsolatban lehet vakvágáira futni. De azért ezzel együtt a szívembe zártam, bár nem volt könnyű. Hogy akkor miért volt bennem termékeny talaja annak, hogy szerettem volna egy új barátot szerezni most nem tudnám jól megmondani, de pontosan fejeztem ki magam. Köszönöm a kérdését. Egy on you. I les kilenc ha gondolják, akkor találnak az ismert telefonszámaimon. Nagyon szépen köszönöm összelemmest. Figyelek, ha van mire. Send me someone to love. Someone who could love me back Love me for who I really am Not an image and not for money I know I'm not young and I'm damaged But I'm still pretty, kind and funny In my own particular way, in my own particular way, capable of loving in my own particular way, and ready to love. A long time to learn In fact My whole life So far So much rubbish I had to burn So much I had to go through Send me someone Please who loved me Some who can see all my faults love me nevertheless and we will love each other. Szokásos váltunknál 3 az eurós kettő nyolcva hét a dollar in particular way capable of living in our are you on them this take your way and ready to love Sosra gondoltam volna, hogy az indexbe be lehet kerülni azzal, hogy az ember szétép egy konzultációs hívet a parlamentben. In my own way My... Kerek egy tucat percünk van arra, hogy beszélgessünk a bármiről, ehhez önöknek kell telefonálniuk, én nem hívok föl senkit sem, szemben kilenckor, amikor van Loper Dániált, és beszélgetünk fél tízig, vagy körből fél tízig. Ma 2018. november 14 e szerda van, és négy perccel múlott reggel 3.9. Holnap Gyorgyevics, Benedek, Wintermantel, Zsolt és Ugi Attila hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jöttem, be az akvárium Club volt lokáljában, Bakáccsal, Filipovval önökkel és velem. Ha hó van, 11 percen át. Born to die, aren't they just the same? We're always breaking someone's heart, especially our own. Life goes on its joyful way. As usual, nothing's as it seems. A felvédelket 2018. januárjában rögzítették Párizsban. Aztán Londonban kavartak kevertek rajta. Kerestem a BMG-t akkor, hogy megszerezzem valemezt, de bafigolaj volt az én bmj gym egyszer csak van all the same van meg 10 és fél perc vagy 9 és fél Berezky, Szia édesem! Láttalak ne. a világban szanaszét. Igen. Valóban. Örülök, hogy jól vagy. Csak... Későn kapcsolódtam be, hogy ez melyik zene ez? Mert ez a Marian fészú legújabb Oké. Okay, jól van. Köszi. Köszi. És Majd beszéljünk. És, és meg voltál nem te személyesen, hanem... Hanem... Néztem valamelyik EHO TV-beli műsort, amelyben négy jobboldalinak mondott újságíró, vagy jobboldalinak mondott újságíró, vagy, jobb, vagy mondott újságíró, vagy nem tudom, szétszettek egy x fázisban lévő forgatókönyvet, amiből megállapították, hogy milyen lesz majd a Szász János új filmje, és én teljesen elborzottam és azt gondoltam, hogy ennek nincs köze a kultúrámhoz, ez konkrétan az elmebajhoz és a hülyeséghez van köze. És azt mondtam az embereknek, hogy ne hagyják, de ne hagyják azt se, hogyha a civilapájánban történne hasonló, és Isten ments, hogy a politika eldöntse, hogy a pársifában nem kéne egy újabb szereplő. Aha, hol volt ez? Ekkor? Ez ott volt, igen, igen. Akkor már megnézem. Az van, az a sajtóklub, ugye? Nem tudom, az, de ez azt hiszem, hogy nem a sajtóklub volt, nem tudom miért. Az, ugye azzal is összefüggésben volt, hogy a Rogánnak van ez az új felvetése, ugye a filmtörvényel kapcsolatban. És egy, igen. Uh -huh. Most la itt hom? Igen, igen, abszolút. A hétfő fél nyolc van programod. Oké. Okay. What a misunderstanding A deep, she's fair queen What as tears go by As in my own particular way A born to live Born to live Born to live As of witch's song Shall I see you tonight, sister bathed in magic grease shall we meet on the hilltop script I don't know I'm getting so. better here hardcore Warren ellis and Rob Ellis. Born to live and born Today. to die. Born to live and born to die. Aren't they just the same? It's the song. I see you tonight, sister, bathed in magic grease. Shall we meet on the hilltop, where the two roads meet? We... Jó reggert. Jó reggert. Uh, ez a, volna, tesz mi Na még egyszer, mert nem lehet jól hallani elnézést. A, a, ez a Warren Ellis, ez ugyanaz a Warren Ellis lehet, aki a Nicky-vel néhány Hát a, annyira, hogy a Warren Ellis, ez ugye tagja a Nicky-vzenekarának, ez a ha? lemez pedig a Nikkével készült. Hát, bocsánat, erről lemaradtam. De nem maradt marad le semmiről, hiszen ha? pont most beszélgetünk hogy Ez egy vadi új lemez, amely Pálfi Balázs jó voltából szólít. most. Ez a Negative Capability. Jó. Köszönöm. Szerintem is. Jó reggelt. A a Jónak, hogy jobban van. Ez uh, hát a filmes nem szólnék. Az rendben van, csak valahogy egy kicsit közelebb kéne verekednie magát a telefonjához, mert alig lehet hallani. Akkor így kicsivel? Jelentősen javult. Ó, akkor én voltam ha. Nem a a volt a hibaszóval, hogy ezek még csak felvetések, hogy legyen egy valami olyasmi rendet vagy törvény, hogy szabályoztuk, hogy esetleg milyen filmek az elkészítését támogassuk legalábbis az én értelmezésemben. A múltban már voltak ilyen periódusok, amikor valamilyen filmes módon megtámogatták az aktuális politikai akaratot. Nyilván most itt nincs még erről szó, de én nem szeretném, hogy ez a világ eljönni. Még csak 30 vagyok és azt sem szeretném, hogy a kislányom egy ilyes fajta közegben nőjön fel, mert egyébként is bolsasztóan nehéz kiszűrni azt, hogy most mi is van tulajdonképpen. Az ember érzékel dolgokat, de valós híreket, azt, hogy mi van a világban, az a Jó, de azt jelenti érte... meg, hogy a helyzet a következő. Önnek mondjuk van egy felesége és van egy gyereke. Én, Én felmegyek engem. önhöz, és azt tapasztalom, hogy önöknél egyenjogúság van, a gyerek beleszól a maguk dolgaiba, és a feleség is önálló véleménnyel bír. És amikor kettesben találkozunk, akkor azt mondom, hogy kedves Dezső, mert mondjuk ön Dezsőnek hívják, kicsi a valószínűséget tételezzük föl, nincs az úgy jól, hogy ebben a családban, amelyet egyébként ön tart el anyagilag, e, ilyen e, módon viselkednek az emberek, itt legyen nagyobb alázat, itt legyen nagyobb tekintélye önnek, ne hagyja már az, hogy ez a két ember önre ránőjön. És ott több lehetőség van, egyrészt megköszöni a részvételemet a barátságunkban, majd elküld a fészkes fenébe, meghallgat, és nem tulajdonít neki jelentőséget, hogy egyszer csak azt mondja, hogy hát, tulajdonképpen igaza van, ahhoz képes, hogy ez nem padhelyzet. hozzá hozzáfűzni, nem tud, azt értem, de sok minden, de nem padhelyzet. A szüleinket nem szerettük, ha azt mondták, azt hogy amíg az én kegyeremet eszed addig, hogy a rendszert szeressük e ha azt mondja nekünk, hogy amíg a mi kenyerünket eszed, vagy amíg a választási eredményeket tiszteletben tartod addig, az egyrészt ki fog derülni, másrészt már eddig is kiderült. Nincs pothelyzet. helyzet. far away, and Egy Bob Dylan-nél zárunk. Ez az It's Over Now, Baby Blue. Jó reggelt! Jó reggelt Péter, hát én most megnéztem ezt a 13 percet, mert nem láttam a sajtóklubból és el vagyok képedve. Mert nem tudom, hogy mi a bajuk heged is bárint. Tehát ez az ember az a, a, a, a Liza a rókatükért most az, az De a Péter, rendszer, Nem az a törőle. dolog lényege. Az, az a dolog lényege, hogy figyelj, a következőről van szó. Én be fogok menni legközelebb a pékségetbe és megmondom, hogy ami ott van, nincsen jó. És akkor és tudom, azt fogod hogy mondani, mondani a... jó napot kívánok, kicsodának tetszik le. Így van. De az az érdekes, hogy ezt a, ezt a filmet, már két hónappal a Bajer Zsolt is támadta egy-két mondatban. De nem az a dolg lényege, Péter, között, hogy... Bán... értem, hogy mi az oka? Nem, én, én nem tudom. Hogy az, az, a, az a kérdés, hogy művészeti ügyekben miért akarnak emberek már akkor beleszólni valamibe, amikor be, hogy beleértve, mér? hogy amikor arról van szó, hogy 90 millió forintot kaptak fejlesztésre, az nem tudom, és nem tudom hány oldal, és akkor megállapítják, hogy egy oldal két millió forint, Megboldogult csontos Jánossal nekem már volt egy beszélgetésem arról, hogy én kaptam támogatást a rádiós kirugatások 10 éves vagy 15 éves évfordulójának alkalmából, amikor én egy interjú sorozatot készítettem, és ott aztán zöldágra verködtünk. Kedves jobboldali barátaim, csak azért, mert egy tér üres nem muszáj elfoglalatok. Empty from your és higgyétek el, jobboldali barátaim, ha ti jobboldaliak vagytok, hogy én, aki jobb jobboldali, sem oldali vagyok, csak azért, mert üres a tér, én oda nem akarok elmenni és kiírni, egy ez az enyém. The sky too. El lehet küldeni a fészkes fenébe majd a filmet, ha nem, ha nem tetszik. De jelenleg van egy rendszer, amely eldönti azt, hogy. De ne. De, de, magyarul. A film alap most egy potenciális Petőfirodalmi Múzeum. És úgy tűnik, hogy mindannyian potenciális Petőfirodalmi Múzeum vagyunk. Szeretnétek potenciális irodalmi, petőfirodalmi múzeumból lenni, múzeumból valódiak lenni? Éljátok fel a prőlét, és kérdezzétek meg, hogy milyen az. Azért, mert mozog, azért nem muszáj lőni rá. Egy telefon már még belefér, de több már nem. Jó reggelt. Jó reggelt. Szerintem nem Conteo, Andy Vajna eladja a CV2-t. Andy Vajna film a jobb média támadni. Potenciális ketőféradat múzeum. Az. És hát ugye úgy adja el a televízióját, hogy azt azért nem lehet úgy az övének mondani, mint ahogy te tulajdonolod a saját neved. Egy telefon még belefér, de már csak nagyon röviden. The stepping stones behind you Something calls for you Forget the dead you've left They will not follow you The vagabond who's rapping at your door Standing in the clothes that you once wore Strike another match Go, start anew And it's all over now Baby blue Kicseng! Én Lopper keresem. Lehet? Akkor már benne is vagy a vonalban. A most is az eszkötő időszakban elhangzó beszélgetések, azok alapvetően a vasútról szólnak. Ha bárki kérdést akar föltenni, később lehet, hogy megteheti telefonon is. Egyelőre az a kérés, hogy írjon e-mail.dörö.fialajon a skukac, gmail .com, és rövidesen, de nagyjából nem később, mint egy hét múlva választ fog kapni a kérdésére. Nincsenek tabu témák, hát nincs is értelme. Erről például, mert ugye tegnap volt szó, hogy mi minden kerül bele a beszélgetésünkbe, de én találtam például egy plusz témát, én azt se tudtam, hogy ilyen létezik, de ez az én hiányosságom. Többen sírnak, hogy nincs az elvira.hu amelynek a fenntartása csak pár fillérbe került volna én nem tudom siratni az elvira mavstart.hu-t mert sose voltam rajta, de ezek szerint vannak olyanok, akik sajnálják hogy megszűnt, tudsz-e bármit mondani? Nem tudok még semmit mondani, én, én sem tartom feltétlenül jó ötletnek, hogy ezt az elvira.hu-t megszűntettük meg kell még, nekem ez pontosan néznem hogy mi történt ebben az ügyben, ugye a logika az, amit ezzel kapcsolatban az Index írt, hogy hát miért fűnik meg egy doménnév, ami egyébként bejáratott, és uh, valószínűleg emberek ezrei, vagy lehet, hogy tízezrei és azon keresztül uh, jutnak el a egyvásárlási funkciókig. Uh, miért kell ezt megszüntetni. Utána kell nézni, tegnap este, amikor olvasom a cikket, akkor már kértem a kollégákat, hogy járjanak utána. Én is, én is azt mondanám, hogy uh, Anélkül, hogy, hogy tudnám pontosan, hogy miért szüntették meg ezt korábban, ugye azt is tudni kell, hogy én október 7-e óta vagyok a, a máznál, tehát mi meg kell kérdezni, hogy mi lehet a mögött, de, de azt gondolom, hogy jobbos a kérdés felvetése, és, és próbálunk majd rá minden gyorsabban választ adni. Van egy olyan hír, amely így szól, novemberben fokozottan ellenőrzi a jegyeket a mástar dunakeszi és ugye erről az embernek eszébe jut az, hogy ügyvédőkét vannak fokozott rendőri e, akciók is, amikor ezt- azt ellenőrzik, isznak, nem isznak, húsvétkor, forgalmi, műszaki, egyebek. Ugye ez a szöveg is azt mondja, hogy novemberben a reggeli csúcsidőszakban fokozottan ellenőrzi a vonatjegyeket a Mástart-Dunakeszi és Dunakeszi gyártelep állomásokon, nem a büntetés, hanem a jegyváltás ösztön, az ellenőrzésben vasútőrök, vasútőrök, polgárőrök és rendőrök segítik a jegyvizsgálókat. Ebben benne van egész Magyarország, mert miért kell az ellenőrzés? Először, mi az a vasútőr? Igen, ja, a, a vasútőrök ugye segítik a munkájukat a egy ellenőrök De Mi az a mi az a, ezeken... mi az a mi mit jelent az, hogy őr? az mi? Hát szerintem abszolút benne van a nevében. Tehát aki egyébként kisegíti uh -huh. a személyzetet az hogy helybiztosítással vagy olyan feladatoknak az elvégzésével, aminek jó, de ez a, a, szöveg, a szöveg számomra a arról tükség, szól, ami... hogy, az ellen, hogy a egy a kalauzoknak a személyi biztonsága az nem minden szempontból maximális, ami nem túl vicces. Mert egyébként ugye az ellenőrzésben polgárőröknek és rendőröknek nem kéne segíteniük a jegyvizsgálókat. Nézze, a, abban a tek... tehát ugye honnan indulunk ki, onnan indulunk ki, hogy, hogy ha megnézzük az adatokat, mind a két megálló helyen körülbelül 100, -100 kal nőtt a a jegyértékesítés az előző évi adatokhoz képest. tehát feltételezhető, hogy itt többen nem vásárolták meg a jegyüket a korábbi időszakban. Ugye a Váci vonal az az egyik legnagyobb, legerősebb elővárosi vonal, tehát azt gondolom, hogy indokolt ezt folyamatosan figyelni, indokolt folyamatosan ellenőrizni azt, hogy, hogy az utasok megvásárolják-e a jegyüket. Ebben abszolút pozitív volt, és feltételezem hogy azért szükséges a vasútőröznek, polgárőröznek a, a, az alkalmazása ilyen esetekben, mert nyilván az utasok ilyenkor akár vannak, akik panaszkodnak, csalódottak, és nyilván ezeknek a vitáknak a rendezésénél akár ők segítséget tudnak. Mennyire jellemző? Nyilván számunkra, bocsáncunkra nagyon fontos, hogy attól még, hogy valaki a vasútőrként van ott, a, az utasokkal szembeni tiszteletet, nekik is Maximálisan figyelembe kell venniük, és nyilván kérjük az utasoknak a, a, a türelmét is ilyenkor, hiszen azért az ő érdekükben is történik az, hogy mindenki jegyet váltson, és mindenki betartsa a máváltal, a mávstartáltal elő, előírt szabályokat. Ugye az senkinek nem jó, hogyha a túlzott tömeg van a, a flört vagy a... a motorvonatokon, ezért ez az utasok érdekében is történik. Mennyire van biztonsága nekem a Kalausz, ugye a mozdonyvezető az egy zárt fülkében van, sokszor nem olyan körülmények között, mint egy autóbuszvezető, mert vagy villamosvezető, akiket az elmúlt időben e, hihetetlenül sok atrocitásért teljesen indokolatlanul, mert az emberek hiába van mondjuk gondja az sofőrrel, nem hogy nem a legjobb megoldás az, hogyha tetlegességig fajul a vele való vita. A Kalausz az ma mennyire a, egy olyan foglalkozás, ahol neki tartania kell attól, hogy elégedetlen utas nem szóban vesz rajta elégtételt. Szerintem ez egy, teljesen jó, hogy ezt, ezt a témát felhozza. Most tegeződünk, én vagy a, magazódunk? Én megköszönöm, a tegeződünk. Jó, akkor én legyen ezt. ez. Köszönöm, hogy felhozod. A, ugye a jegyellenőröknek a, a fizikai bántalmazása az elmúlt évben is már Felmerült problémaként, és ebben az évben azt látjuk, hogy a számok csak nőnek. Ugye vannak különösen, lehet úgy mondani, veszélyeztetett szakaszok. Tehát, ott van A százas vonal például, ahol a jegy ellenőröknek a bántalmazása. Elnős, igen, tehát a a szolnok igen, szólnok, vasútvonal az, ahol a jegy a bántalmazása az kiemelkedő És számokat, ha már ezt elárultad, akkor ennek van valami oka? Miért pont ott? Ezt megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért pont ezen a vonalon. Ugye a mi intézkedésünk, vagy az, amit mi válaszként szeretnénk erre adni, az a tesztkameráknak a használata, amelyet ugye jegyellenőrök részére a más lehetőségként felajánl, hogy ilyeneket használjanak, és azt gondoljuk, hogy egyébként ez segítené. Itt az az ez éjjelénket. hogy működik? Hát ez azt jelenti, hogy fölvesznek egy, egy kamerát, ami gyakorlatilag rögzíti. ez hol van? A testükön, testkamera. De hol? Tehát lényegem, Hát a, a melkasuknál, tehát melkas magasságban. Uh -huh. uh, és nyilván ilyen, ilyen alkalmakkor ők tudják rögzíteni a, a, a támadókat. Ugye van egy olyan jellegű probléma, hogy a, a jegyellenőrök ezt nem mindig szívesen uh, használják. Hát Mellettem. Maradjunk annyiba, hogy nem, nem használják. Mi azt gondoljuk, hogy azért a, a megoldás irányában az a, ez, a, ez az eszköz... Ez ja, hát a megoldás jó, jó. az lenne, hogy ilyen nem lenne, de áruld el, hogy ahogy például villamos... De botán, máshol Igen? is van ennek, máshol is van, tehát ez nem csak Magyarországon történik, de ez más országokban is előfordul. Én ezt értem, Én pont azért egy akartam egy... kérdezni, hogy mennyire jellemző az, hogy egy, egy, egy vagon belegyen kamerázva ugyanúgy, ahogy egy, a villamoson, a trollibuszon, vagy az autóbuszokban, ha nem is, nem is szokásos, de már gyakori. Vannak egyébként bekamerázott ö, ö, vagonok, de hát ez nem feltétlenül csak a vagonoknál történhet uh -huh. meg. Persze. E, Mindenesetre mi azért indultunk ebbe az irányba, mert e, más országokban is volt erre példa, és ott is a testvérek. És miért úszkodnak? Hát először inkább a szakszervezet kell megvesz, e, megkérdezni, én, hogy mondjam, kevésbé szeretnék találgatni jó a, az ő nevükben de az tény, hogy, hogy kevésbé használják Milyen az arány, feledikét? bár nem biztos, hogy te ezt tudod ma száz kalauznak a, a, a nemi aránya tehát, hogy ebből hány férfi és hány nő nem, mintha a támadások feltétlen csak férfiak ellen vagy csak nők ellen fordulhatna elő, de, de ebben tudsz arányt mondani, vagy fogalmad nincs? Hát ez ezzel a meg fog de az, mondom, az, utolsó, az utolsó, az utolsó, ha ez volt a célod, akkor... Ez nem, cíl. nem, ez, ez, ez, ez volt a célod, az, az, az, az, az, az utolsó, az utolsó alkalom, hogy például a női jegykezelőt bántalmattak. Tehát én is azt gondolnám, hogy jegykezelővel szemben sajnos szerintem az ilyen típusú utasok vagy emberek is úgy gondolják, hogy, hogy jobban vagy erőszakosabban fellépnek. Szó lesz még arról, hogy milyen elégedettségi mutatókat uh vagy mutatókkal rendelkezik a MÁV. E, Nyilvánvaló hogy a beszélgetésünkben, hogyha fantasztikus eredmények vannak beleértve, hogy állomások létesülnek, új szerelvények vannak, megdöntenek bizonyos szakaszokon e, addigi közlekedési időket, arról mind beszámolunk, de azon nem lehet csodálkozni, hogyha egyébként egy kritikus beszélgetés van, hiszen egyébként, ahogy szokták mondani, az orvoshoz sem egyébként az ember, hogy minden rendben van, bár egy műtét után, mint amivel én itt utána vagyok, az ember azért örül, ha jobban van, és ezt annak kapcsán mondom, hogy a MÁV visszatéríti azon utasok menetjegyeinek árát, akik november 4-én éjjel 4 órás késéssel érkeztek meg Szombathelyről Pécsre, mi volt a történet? Mert ugye ez egy eléggé kacifántos Igen. történet volt. Én azt gondolom, hogy ezek azok a típusú ügyek, kérdések, ahol, ahol ha MÁV hogy a MÁV egy jó szolgáltatóként akar eljárni, akkor, akkor ö, ö, vissza kell térítenie a menedzserének az állát. Nagyon sok nyelvet fel lehet hozni, vagy nagyon sok részről meg lehet közelíteni ezt a kérdést, de azt gondolom az utasok szempontjából ez így korrekt, hogy azt mondjuk, hogy elnézést kérünk. Szoktam utazni vasúton, nem gyakran. De ez, ezzel együtt azt kérdezem, hogy ez mennyire tekinthető átlagosnak, hogy egy ilyen szituációban, vagy nem ilyen szituációban egy utas megőrzi a jegyét? De én azt gondolom, hogy a mi maradtunk, azt, csak ez így nem fog működni, csak mindig igen, megüti te, a, a, a... A mi részünkről mit? szerintem az a fontos, hogy uh, elismerjük azt, hogy... Uh, hogy ez a szolgáltatás ez nem volt megfelelő minőségű, és az utasoknak lehetősége van, nem nem egyenként, hanem általánosságban kártalanítást kapniuk, vagy a menetjegyüket meneti visszaválthatják. Csak azért, hogy a teljes képet lássuk, ugye ez azon a hétvégén történt, amikor vasárnap nekünk 400 ezer utasunk volt egy nap, ez az őszi szünet vége, halottak napja, utáni tényleg nagy közlekedés, nagyon sok utast vonzó hétvége volt, és a lényegében egy szakaszon, egy járatnál egy dízelmozdony lerobbant, és az, az azt mentesítő dízelmozdony, amit hoztak, az is, e, hogy működés működésképtelenné vált, és mivel ez az késő esti órákban történt, azért buszpótlásra volt lehetőség. Ha a nagy képet akarjuk nézni, és mivel a mav egy új menedzsment munkába, Lényegében augusztus óta a teljes vezetőség kicserődötözés, érdemes a nagy képpel is foglalkozni. A mellett, hogy hogy voltak szerintem az elmúlt évben nagyon komoly e, fejlemények, fejlesztések a MÁV részéről, vannak olyan pontok, amelyeknek amelyek ki kell mondjuk, hogy, hogy gondban vagyunk. Az egyik ilyen a, az valóban a mozdonyok átlagéletkora, a teljes MÁV jármű, flottának az átlag a 35 év. Amivel egyébként... Most a mozdonyokról beszélünk? A mozdonyoknak az átlag oké, okay. gyakorlatilag több mint 40 év. Akkor Tehát mi a 35 mozdulna, év? A 35 év, hogyha beleveszük a motorvonatokat és a vagonokat. Jó, én nem értek a... ezt egy másodperc szülelem. Azt sejtem, hogy egy autónál ez baromi sok. Egy repülőgépnél Ugye. néha nem. Bár azt hiszem, hogy a 35 éves repülőgép se általános. Mennyi lenne az ideális? Vagy ez hogyan van? Mert fogalmam az... nincs. Az osztrákoknál 19 év, és lényegében, ha a környező országokat nézzük, tehát Szlovákia, Csehország, Lengyelország, ott se haladja meg az átlag a 30 évet. Nálunk ugye, az úgy 35 év, hogy a mozdonyaink kifejezetten idősek, a mozdonyparknak a javát az 1960-as és 80-as évek között legyártott úgynevezett cili mozdonyok adják, több mint 300 ilyen mozdonyunk van, Uh, és ami, ami javít igazából, ami nagyon sokat javít, az átlag az utóbbi 10 évben, 10-15 évben beszerzett ugye, motorvonatoknak a száma, ezt azért úgy ismerik az emberek, Flirt motorvonatok, a Dezero motorvonatok, amelyek, amelyek ugye alacsony padlósok és sokkal jobb minőségű szolgáltatást adnak. Ezek azért sokat javítanak a... A, az Jó, én, én outsider vagyok, de ugye itt meg kell különböztetnünk különböző fogalmakat, mert ugye vannak a mozdonyok, és ugyanakkor a motorvonatoknál ezek a motorvonatok, ezek gyakran egyterűek, tehát azokban külön pont, mozdony már nincs is. Pont, pont, ez lényegében nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, az egy vagonokba holtott mozdony, tehát mozdony igen. és vagon egyszerre, igen. Gondolom, hogy abból adódóan, hogy ezek ilyen idősek, uh, és szociális otthon nem létezik a számukra, hiszen egyébként múzeumba kerülnek, ezeknek a fenntartása is barom sokba kerülhet, mert ha meghibásodnak, és gondolom gyakran meghibásodnak, és ugyanakkor az újabb beszerzése, gondolom az nem egyik pillanatlan másikra történik, ez olyan hétköznapi gondokat adhat, mint amiről az ember egyébként buszok kapcsán hal néha Budapesten. Nem is néha. Igen. Igen, tehát a Pécs szombathely van, ha azt nézzük, hogy hogyan lehet a megoldás irányába hatni, akkor ott nyilván villamosítani kellene ezt a pályát. Uh, villanyvontatású uh, mozdonyokat vinni erre a pályára, mert ezek dízelek, amelyeknek ugye a karbantartás és nehezebb, drágább, elavultabb technológia. Ugye ehhez, ezzel kapcsolatban annyit lehet mondani. Az utóbbi időben azért főleg uniós fejlesztéseknek a következtében már be lehet mutatni olyan vonalakat, ahol látványos uh, sikereket tudtunk elérni. Ugye Budapest és uh, Székesfehérvár, Budapest és Esztergom, vagy Budapest és Békésseva között ugye gyakorlatilag a teljes pálya megújult, mávúj motorvonatokat vett, akár Balatorról is. Szerintem az európai színvonat közelítő szolgáltatás lehetőségével lehet eljutni. És itt azért a jegyáraknak a növeklése, a jegyárbevételek is mutatják, hogy ezek, ezek nagyon sikeres projektek voltak. Tehát azt mutatják, hogyha valahol fejlesztünk a vasúti szolgáltatáson, akkor az megtérül. Tehát például Székesfehérvárnál és az elektromű vonal esetében is a felújítás után 50%-kal nőtt a... Ugye, amit száma... rendszeresen fog beszélgetni, nem sürget bennünket annyira az idői, ezt lehet, hogy néhány téma ki is marad, de azt árul el, amit kérdeztem a, a legelején, hogy ez mennyire jellemző, vagy mennyire elvárt. Ugye, amikor az ember a metrón utazik, nekem bérletem, az egy másik szituációt, ugye arról van szó, hogy az ember őrizze meg a jegyét egészen addig, ami ki nem megy. Belét vagy az elektronikus jegyrendszer, az gondolom egyszer majd a máv nál is szükséges lesz, de az most jelenleg sehol sincsen. De az, hogy az emberek megőrzik, a vonatjegyüket, mondjuk egy ilyen szituációban, ahol, tehát az evidens, hogyha ennyit késik egy vonat, akkor, akkor amikor az ember leszáll a vonatról, akkor nem dobja ki, mert hogy azzal számol, hogy részlegesen vagy egészében ki fizetni neki ennek a egynek az árát? Hát ugye az a tájékoztatás elhangzott akkor, Ugye egyébként egyénileg el fogják bírálni. De ez a... hogyan van, fogalmam sincs, hogy azon a vonaton hányan voltak, akkor amikor leszálltak. Pélből ember, ember volt a És azoknak, mind valaki az... elmondta, vagy, vagy ez hogyan történt a tájékoztatások És akkor... Akkor, akkor tájékoztatás. Mert ugye, ahogy olvasom az, az amikor hajnali fél háromkor érkezett meg, tehát azért ez. Nyilván de ezt a egyetkezelők tudják, tehát egyébként nekik ezt a kell adniuk, tehát ott akkor mi elmondtuk, hogy egyénileg el fogjuk bírálni az összes kérelmet. Ami változtatás történt ehhez képest négy nappal később, hogy kiadtunk egy közleményt, hogy nem egyéni elbírálás lesz, hanem aki azon a vonaton utazott, ők automatikusan visszakapják a, a menetjegyüknek az állát. Az egyébként, hogy milyen körülmények között és hogyan kaphatja az ember vissza részlegesen vagy egészében az által vásárolt jegyárát, azt az utazó közönség tudja, hiszen ez egyébként. Pénz taraknál. Pénz taraknál. Ne, ne, ne, ne, nem így értettem, köszönöm. Hülye vagyok, de ennyire nem, hanem hogy mennyi késés után mennyi, tehát hogy, hogy, hogy egyáltalán milyen jogaik vannak, meg milyen körülmények okán jár nekik egyáltalán pénz. Ezek ugye a, a máfónakján elérhetőek az információk, de ha általánosságban beszélünk, én azt gondolom, hogy ha, arról azt már említettük pár mondattal, hogy a dízel motorvonatok vagy a dízel mozgonyok cseréjében is van. Szerintem elmaradása a, a cégcsoportnak, akkor a tájékoztatás a másik tér, ahol mindenképpen kellene erő, erősíteni. Itt említetted az Euróbarométer Euróbarométer felmérést, amely, uh, amely ugye az összes országot vizsgálja, hogy, egyéb, hogy az utasok egyébként mennyire elégedettek a, a vasúti szolgáltatással, és azon utasok között, akik egyébként használják a vasutat, uh, ott az, az, olyan eredmények jöttek ki, hogy egyébként az európai átlagban uh, megfelelő az. Erre mire vissza fogunk nem biztos, hogy ma megy. csak azért. Mert a táblázatok ez, ez ugye az azonnali pont kattintva meg lehet találni ezeket a, az Európai Unió hollapján, és ott azért azok nem minden szempontból pozitív adatok. Van egy, olyan, van egy olyan értékelés is, kétféle értékelés van. A másik értékelés, ahol a teljes lakosságnak a véleményét kérdezik a vasúti személyfejtással kapcsolatban, tehát ott nem csak azokat, akiknek elmondásuk szerint vannak tapasztalatai, Aha. ott sokkal rosszabbak az eredmények. Tehát ez két ott különböző valóban... dolog. Igen, ez két különböző dolog, ami számomra egyébként azt mondja, hogy magának az vasútnak a megítélése, tehát a társadalom megítélése ma sokkal, de sokkal rosszabb, mint, mint a vasúti szolgáltatás eh, maga tényleges. Jó, És dolog, arról hogy beszélünk, hogy akik véleményt fognálnak a vasútról, miközben nem feltétlenül utaznak rajta, azok rosszabb véleményel vannak a vasútról, mint akik használják? Pontosan erre, pontosan uh -huh. erre utalok. Ebbe ebben egyébként szerintem a tájékoztatás, eh, hogy mondjam, az elmúlt évek eh, tájékoztatási eh, technikája is egyébként valamilyen formában hozzájárult. Nyilván akár újságírók, ha azt gondolják, vagy úgy gondolják, hogy nem kapnak minden kérdésre választ, akkor, akkor hajlamosak, eh, negatívabb véleményt megfogalmazni a céggel szemben. Én azért gondolom, hogy ebben az irányban érdemes eh, fejleszteni, és valóban a ha ez fölmerült kérdésként, hogy az utasok tudják-e pontosan, hogy milyen lehetőségeik, milyen jogaik vannak akkor, amikor egy vonatkésésről van szó, akkor nekünk másként tényleg abban fejlődnünk kell, hogy ezeket az információkat minél modernebb eszközökkel, minél jobban eléjük, tárjuk. Most azt mondom, hogy ma nem biztos, hogy elegendő annyi, hogy ez az azt, azt, azt, azt, azt mondja a nagykönyv, hogy a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint a belföldi forgalommal közlekedő feláras vonatok vasúthibára visszavezethető késése esetén az utas általánykártérítésre jogosult a menetjegyen feltüntetett indulási állomás és szélállomás között, amelynek mértéke 30-119 perc közötti késés esetén a menetjegyek árának 25%-a, 2 óra vagy annál hosszabb késés esetén a menetjegy árának 50%-a. Tehát kizárólag olyan vonatok késése esetén van kártérítési felelőssége a vasútársasárnak, melyek igénybevételeje valamilyen felárat is kellett fizetni az utasnak. Ez mennyire helytálló? Tehát például helybiztosítás. Tehát, hogyha én helyet vásárolok magamnak azon az adott vonaton, akkor ak arra vonatkozik ez a szabály, amit felolvastál, de a, a hivatkozott Pét, azt értem. között járat, az nem volt így. A tökéletesen értem Tehát... de azt kérdezem, hogy vajon egyébként általánosságban véve, vajon a má filozófiája, mennyiben különböztet meg lehetséges, hogy az új filozófia más lesz, mennyiben különbözteti meg a feláras vonalak késését, a nem feláras vonalak késéséhez képest. Igen, azt azért el kell mondani, hogy itt mint a nemzetközi szabályoknak is e, meg kell, hogy feleljünk. Tehát van egy általános nemzetközi szabályozás, ami előír a számára, hogy hogyan kell kártalaníteni közóta sokat. Uh, uh, és ez ékesztető. nem különbözik. Mi ehhez is igazodunk, és az ott elvárt feltételeknek is meg kell felelnünk. Értettem. E, akkor számtalan téma ki fog maradni, mert délig nem fogunk beszélgetni, de még egy témát akkor, ez egy november 7-ei hírt, tehát egy hetes, hogy 27 kal több hívjéjét, illetve bérletet vesznek az utasok az szabály, a szeptemberi módosítása óta a MÁV új automaták telepítésével, mobil értéketi, értékesítési ponttal, külön jegyértékesítő, és diákmunkás segítők bevetésével készül a novemberi bérletvásárlás időszakról, hogy ez nem teljesen zökkenőmentesen jött létre ez a rendszer. Igen, itt a, ugye egy módosítás volt korábban, a, azokra ugye a, a hívjáratok, azok részben Budapesten, jó rész pedig Budapesten kívül közlekednek. Ott, azokon, a, a, ha valaki olyan megállóra szeretne eljutni, ami már a Budapest közigazgatási határán kívül van, ott egy külön kell ezért vásárolnia. És korábban az volt a, a szabályzat, hogyha, hogy ezt a külön jegyet, ezt megvásárolhatta a jegyeellenőrfől is a, a fedélzetem. Igen. És ebben történt egy módosítás, és volt egy türelmi időszak, aminek októbervel lett vége. Ugye összességében ennek a szabálymódosításnak az lett az eredménye, hogy 27%-kal több jegyet vásároltak a, az utasok a, októberi hónapban az előző évi októberi adatokhoz képest. Tehát azt lehet mondani, hogy ugyanúgy hogy a Dunalkösszi esetében ez is egy uh, um, megfontolt és, és sikeres uh, akció volt. Nyilván arra megint csak uh, jobban kell szerintem figyelni, az utasok értesítése arról, hogy egyébként figyeljenek a bérleteikre, ezeket előzetesen vásárolják meg, hiszen ezeket a bérleteket gyakorlatilag bármikor, 30 nappal előtte bármelyik BKK-automatából meg tudják venni a város több pontján is. A maga a torlódás, vagy maga a sorok abból alakulnak ki, hogy nyilván mindenki akkor vesznek amikor hónap elején lejár a bérlete, és akkor vesznek újat. Hát ezzel kapcsolatos értesítés, lakossági tájékoztatás azt gondolom, hogy még a részünkről további fejlesztésre szorul, tehát ezen még van amit van van javítanunk. Erre visszatérünk, egyben arra hívom fel a hallgatóság figyelmét, hogy bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzánk, hát, illetve a Glapare Dániel 0639441 helyett a 06148909999 es sem ajánlom, hanem egyelőre e-mailben lehet feltenni kérdéseket, és azokra lehetőség szerint egy hét múlva választ kapnak. Ez a gmail.com Köszönöm az együttműködést. A jövő hét az nem biztos, hogy szerdán lesz ebben az időpontban, mert ott varratszedés van, és az némileg megnehezíti a helyzetet, de hétfele egyeztettünk időpontot. Jó, jó, rendben. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is nagyon szépen köszönöm. Szia! Minden jót, tehát és akkor a 0614890999 és a egy még rövid idejük a rendelkezésre, akkor és tekintettem most már végigmegyek ezen a már ilyen tehát ugye egy Bob dylan zártunk, ez az It's All Over Now Baby Blue volt, és még három szám van, és ezt a három számot meghallgatjuk most. Én szeretnék elmondani önöknek, mert ennek van jelentősége, és arról beszéltek, hogy ezt a számot nagyon várták a közgazdászok és a lakosságnak egy része. Nagyot ugrott a harmadik negyedében a GDP 4,8%-kal, naptárhatással kigazítva, még nagyobb mértékben 5%-kal a, a magyar gazdaság. A magyar gazdaság teljesítménye az idei harmadik negyedében, de ki a KSH friss adataiból. Sajnos a dübörög a gazdaság kifejezés egyszerre negatív és pozitív, 5 százalék, én nem értek hozzá, az nagyon soknak tűnik. Biztos vannak országokban. Ennél is több a szerkezetére vonatkozóan. További kérdéseket lehet feltenni, 5 kal sok. Jó reggelt jó reggelt kívánok! Véleményem az, hogy ami zsidók kézből kerül, az minden tönkre megy. Gyuri. A magyarok voltak a mávnál, és a magyarok tudták persze pontosan irányítani a mávot. A zsidók nem tudják, mert nem tudnak szervezni, nem értenek a műszaki dolgokhoz, nem tudják, hogy hogy működik egy mozdony. Csak odaültetik a vezetőt, és a buszokat is meg mindent úgy széthajtják, Fogalmuk nincs a műszaki dolgokról. Van egy, egy a, régi egy várja, csak egy várja. Van egy nagyon kedves hallgató, aki azt mondja, hogy a MÁV azóta nem működik, a zsidó kézben van, nem akarsz vele beszélgetni. Nem csak gondoltam, hogy valakinek átadom, aki objektívebben tud önnel beszélgetni, hogy most a MÁV azóta nem működik jól, a zsidó van. Tudja, én, mint zsidó, tehát most nem tudok ehhez hogyan viszonyulni. Tehát most úgy érzem, mintha én magam is közreműködnék a MÁV tönkretételében, miközben hát viszonylag kevés dolgom volt a MÁV-val. Szegény Lóper Dániel milyen jó, hogy ezt nem hallotta. Régen hallottam ilyen konstruktív hozzászólást a műsoromban, csak üdvözölni tudom. Türikám, legközelebb legyél ennél bátra. Én abban reménykedtem, hogy te tudsz ebben érdemben beszélgetni a hölgyel. amióta után nincs hibászám azonosítom, még akar nem se tudnám visszajüvni a hölgyet, de hát most. most nézzék. They come at night, and the world goes fear. Iron bars in Europe. The future is here. Those who survived that night are still completely traumatized. Whoa. Mindjárt the other souls like kis türelmemel legyen. Csak, ahit akarok neked mondani, hogy nem vagy adásban, csak én vagyok adásban, néha érdemes után is hallgatnám is, most egy nagyon kedves föld közötte, hogy amióta a zsidó kézben van, azóta mennyire nem működik jól, Ami ez viszonylag nehéz hozzászólni, ráadásul hogy én zsidó is vagyok, és személyesen azt hiszem, hogy nem tettem semmit a máv tönkretételéért, de ezeket a beszélgetéseket érdemes meghallgatni, mert a szakmai hozzáállás befolyásolni tudja. Legközel most műtteni, de, de a legközelebb meghallgatom, hogy itt megadásban vagyok, de minden meghallgatom, csak mondom, hogy jó, papa, és szia! Valaki telefonált, most már csak López Dániának mondtam azt, hogy majd hallgassa utána műsort, mert fantasztikus dolgokat lehet hallani. Fia János. Szia, szia cicám! Mondjatsz, Don't go, baby Please stay a while With those who love you With those who love you My little rebel What's left to say Do what they tell you Do what they tell you Think of me And give me another day Don't rush so fast towards what you know will come any way. Orosba, Think of me darling, and please don't go. I can't live without you. I can't let you go. Please stay. Inezemostem, sőt a tisztában vagyok vele, beleérted vagy, azért, hogy soha többet nem megy az atv -be. Itt vagyok, hozat beszélget. Love is Tehát mondtam azt, hogy uh, ha emiatt nem megy el az We ATV, hát akkor nem fog az ATV-be, én azt gondolom, hogy a, a magyar időközönsége lehet, hogy erre harab, de. Azon kívül, hogy megdicséri a rúnai egon ahol ő milyen jól érezte magát, én azt gondolom, Don't hogy egyetlen egy dologra so jó egy ilyen cikk, az pedig a hangulatkeltés, amelyhez te biztosítottál a számára aprókot, és aminél egy tízes skálán tízes Az a műsor pedig, eh, amir amiről szó van, hát az, az szintén semmi másra nem jó, mint hogy közel vigye a gyufát a benzinkúrhoz. Az a kérdés, hogy te ezt elmondhatod de adásban? Nem tudom. Hogy? Nem mit? De te most adásban vagy adható? visszaíhat. Nem. Jó. Jó, rendben van. Rendben van. Arról nem, arról nem beszélve tudod, hogy... hogy... Az abszurdum, tehát, hogy valaki egy műsorvezetés közben olyan mértékben kötve legyen a keze, hogyha netán valakire megjegyzést tesz, amivel egyébként inkább igaza van vagy sem. De tételezzük fel, hogy egyáltalán nem volt igazad. De amiről beszéltél, az egy izlésbeli dolog. Ha az, hogy ez az apátinak nem tetszik, ez neki jogában áll, mint hogy neked se tetszhet fordítva. Az, hogy egy ilyen írás szülessen ennek kapcsán, amit most már nem nagyon fog tudni megúszni, és fel fogom olvasni, hiszen egyébként az népek nem nagyon tudják, hogy miről beszélgetünk, mi itt ketten, téged ugye nem is hallanak csak engem, de reggel erről tényleg volt szó, az maga a szólásszabadságnak a megszüntetése, mert Néha van indokoltsága, néha nincs indokoltsága, ilyen megszólalásoknak ma ugye meglehetősen sok olyan műsor van, ahol gondolatjában ilyen megjegyzések vannak, én az elmúlt időben igyekeztem ezt csökkenteni. Elsősorban azért, mert nem mindenki tudja, hogy miről van szó, de az, ami, amit eszült, tehát az akció, reakció, hát az minimálisan sincs arányban. Um, és azt sem tudom, hogy én most kérdezhetek-e tőled, hiszen a kérdezek tőled, akkor az már így a műsorom részévé válik. Mert, hogy eddig is a műsorom részévé vált, csak én vagyok benne, és te nem. De maga ez a vizsgálat az összefüggésben volt a magával, az írás az, az valamikor itt talán tegnap jelent meg, tehát a, a, a, vizsgálat, a, a, tehát a vizsgálat se lehet régebbi. Azt terült el nekem, hogy te erről mikor beszélhetsz, vagy hogyan, de el az, hogy mikor beszélhetsz róla, és mikor. Jó. Jó, rendben van. Én nagyon szívesen fogok veled beszélgetni, iszonyatosan sajnálni fogom az apropót. Nagyon szívesen. Ahhoz, hogy a somos adásban beszéljen, ahhoz az ATB engedélyekkel, és az még nincsen. Hát nem tudok mit tenni, fel kell, hogy olvassam az írást. Nem állt szándékom van, de. Hát anélkül nehezen fognak no tudni munkáda, <tos> eligazodni. Valaki közben telefonáltam, tudom. Tonight. And it's lonely, and that's all got. Nem megyek többet az ATV-be, tenap 8 órakor, Apáti Bence. Az elmúlt hetek történései egy hangyányit a bonyult a világ... Tessük! Tiszteleten fiala úr! Tessük! Üdvözlöm, csak azért telefonálék, mert az előbb, mikor a zene szólt, hát most nem tudom, hogy direkt vagy nem direkt, de be lehetett hallani a beszélgetésnek egy részét, ami gondolom nem volt éppen. Amit én, én folytattam, az te, de ez teljesen tudatos volt. Engem, akkor jó. Engem én nem akkor... lehetett volna hallani? Én adásban vagyok egyfolytában. Be vagyok mikrofonos és be, be, be vagyok kamerázva nap 24 órájában. Nem, itt nincsenek ilyen. Az elmúlt hetek történése egy hangyányit összezavarta. Bonyult a világ, és iszonyatosan kell összpontosítanunk nekünk buta agymosot funkcionális analfabétáknak, hogy kiigazodjunk rajta, írja Apáti Bence. Tessék. Tessék. Üdvözlöm. Arra utalt az előző hallgató, hogy a, a szívot annak a hangja is behallathott az adásban. Hát akkor meg azt tudom mondani, hogy én távol tartottam a, a fülemtől a... a vagy Na, jó, vaj... jó, oké, ez csak egy megjegyzés. Jó. Szóval. jó jól, a tanályom, viszont rendben, a... az... Erre viszont felhívtam a másik figyelmét, hogy én adásban vagyok. Én azt gondolom, hogy semmi olyasmi nem hangzott egyébként el, ami a Somos teljesen betartotta a szabályokat. Én az, a, a szolidaritásomról egy tízes skálán, tízesre biztosítottam őt 7 óra után. Most tehát nem tudom ennél jobban biztosítani, és abban is reménykedem, hogy aki hallotta, a semmi olyasmi nem tud ebből levonni. Ami... Tehát visszatérnék az íráshoz. Én például még zsengé jóképű, valamint tehetséges táncművészként ugrabugráltam, még azt tapasztaltam, hogy a balliberális művészek örömmel és csillogó szemmel vetették bele magukat a napi politikai vitákba. Én például, míg Zsenge jóképpivel, tehetséges táncművészként ugrabugráltam, még azt tapasztaltam, hogy a baliberális művészek örömmel és csillogó szemmel vetették bele magukat a napi politikai vitákba. Tetványtól buzgóban ült ebbe stúdióba és szerkesztőségbe, és hosszan meséltek arról, hogy szerintük mi lenne egy normális Magyarország, mennyire aggódnak az utcára vitt politikától, a lengedőző zászlóktól, és mennyire megrémiszt őket, hogy egy nagyobb csoportosulás hangosan kiáll az utcán. Arra is emlékszem, hogyan szörnyűködtek, amiatt, hogy a szent embert a haladás motorját, Gyurcsány Ferencet időnként a morcos tüntetők, nem az akadémiai székvallalók, szigorú szabályi szerint emlegették az utcákon. Ez ugyan a művész kollégák kapcsán jutott az eszébe. A liberális értelmiség akkoriban folyton a közbeszéd romló állapota miatt rettekte össze magát, de az is hevesebb szívdobogásra késztette őket, hogy egy szerintük hangos kisebbség nem hajlandó elfogadni a demokrácia játékszabályét és kiváló miniszterelnökű távozását követeli Ültek a stúdiókban ők a liberális értelmiség és lemondóan csóválták a fejüket, szomorúak voltak. Szegény megboldogult Esterházi például hosszú publicisztikában állt ki a mi egyetlen ferencünk mellett, ferencünk meg maga mellett a de nem ő az egyetlen. A balli forgató és értelmiségiei mind zavarba egy a szoszlib kormányt, hisz az országunknak nyugalomra, még több beszédészre és konvergencia programra van szükség, és elemi érdek a modern nyugatos baloldal hatalomba maradását támogatni, különben jön a barna eső, meg a gazdaság összeomlás. A gazdaság persze pont a szoszlibek miatt is alatt ment tönkre, és a barna eső is épp az ő országlások alatt kezdett zúgni, ugyanis ha emlékeim nem csalnak, épülkormányoztak, amikor rendszeres időközönként merényletet követtek el romák ellen. az idő és azt romló közbeszéd miatt, agódó erterelmességek vicsologva, ordébájak az utcán. Áder, Bajszos, <coughs> Orbán, meg <coughs> ge. Egy részük fegyveres ellenállása, buzdít, egy másik meg a nagyobb méretű utcai lámpák alternatív felhasználási módjáról Ábrázolják de abban mindegy értenek, hogy a magyar választók nagy része buta, és képtelen politikai bonyolult útvesztőjében kigazodni, azaz a demokráciában részt venni. Szerintük, aki a jelenlegi kormányt nem akarja megbuktatni, az egyrészt megvették, másrészt lakálypropagandista, harmadrészt bajsos. <coughs> Itt jegyezném, meg tisztelettel, nem rövid írás, és egyelőre egyáltalán nincs benne az, amiről a címe szól. Itt jegyezném meg kellő tisztelettel, hogy a világ számos pontján tapasztalható a jelenség, hogy bizonyos értelmiségek és művészek mindenféle szégyenérzet nélkül kampányolnak az ideológiájuknak és pár megfelelő jelöltek mellett. Amerikában Lady a Madonna, Johnny Depp, valamint több száz énekes és színész volt a fáradhatatlan Hillary Clinton szekerét, de hogy nem menjünk olyan messze, például Magyarországon is teljesen normális volt, hogy baliberális színészek is rendezők kampányoltak a baliberális pártok mellett. Nincs is ezzel semmi baj, ilyen a demokrácia. soha egy sem feltételeztem, hogy falusi, mar Azért túl a Demokratikus Koalíció eredményváróján, vagy Hajós András Haverom azért kortezkedett karácsony Gergés az ellenzégi összefogás mellett, mert megvették, vagy mert mert egy eltelen csak lenne. Nyilvánvaló ésszerű dolog, ha ismert a közülete aktívan foglalkozó ember a saját világépéhez közelálló jelöltet szeretne a látni. Fura, is lenne, hogy a liberális ember egy, egy nemzeti keresztény konzervatív kormány hatalomban maradásért kerülésért imádkozna. De az a jelenség is szokásos ügymenet része, hogy kellene, hogy legyen, hogy liberális ellenzé politikusok és ismert emberek becsütsennek egy stúdióba, meghallgatnak egy hírt, amit a műsorvezető mond el, hogy kiki vérmérséletének megfelelően reagál az elhangzottakra. Itt egy akkora ugrás van ebben az írásban, amihez egy olvasószerkesztő kellene, hogy kijavítsa. Aki közben elkalandozott, mert hogy érzi egyébként a szerző, hogy elkalandozott, pontosan érzi. Tehát Apáti Bence a fenti részt egy másik jelenségről írja, mint amiről később ír, és itt konkrétan égő gyufával megy a benzinkúthoz. Aki közben elkalandozott, annak mondom, hogy ez nem csak a szokásos ügymenet része kell hogy legyen, de az is. A Naphíre című átvén futó koráesti politikai műsorban pontosan ez történik, illetve ennél egy picinkét több Ülan és az ellenzéki aktivisták, politikusok nagy ritkán előtt olvas fel híreket, amelyeket az ellenzékek kommentálnak. Az utóbbi hónapok fejleménye mostanában egyre többször kizárólag ellenzéki politikusok értelmezik kicsinyen büszke országunk történéseit. Ez is remek, ezzel sincsen semmi baj. Miért is lenne demokráciában élünk szólásszabadság baj. Ba, szólásszabadság van. A baj azzal van, ha ATV kulcos fenegyereke Somos András. Szóval itt értik, itt elkezdődik. A Somos Andrásnak lehet megérzést tenni a hajára, de nem egy ilyen írásban. Ahol egy ilyen és és a Samoslandán semmiféle fene gyerek. Apáti Bence úgy viselkedik, mint egy fenegyerek. gyerek. Ő se az. Kikérem magamnak. A somos nem az jellemzi, hogy kúcsos és fenegyerek. Ha valakinek valami nem tetszik, akkor ne a hajával jöjjön elő. A baj azzal van, ha az ATV kúcsos fenegyereke, Somos András egy betelefonáló állításaira reagálva, arról kezd homályos fejtegetésbe, hogy mindenki nyugodja, meg, hiszen eljön még az a paradicsom állapot, amikor más hasonló tematikai műsorokban szereplő, emberek eltűnnek, sehol sem lesznek, de egészen biztosan már most sem tudnak tükörbe nézni. Igen. Somosóra kemény mag műsorra utalt, ahol jobboldal szimpatizáló emberek az Stúdiójában a nap hírhez hasonl híreket olvas fel nekik a műsorvezető, amire vérmérsékletül megfelelően reagálnak. És akkor eljutottunk oda, amit én már réges régóta mondtak önöknek, hogy nincs annyi hír a világban, mint amennyi megbeszélő ilyen megbeszélős műsor van, amelyek egyébként önálló igazságokat gyártanak annak függvényében, hogy a műsor készítője mennyire fegyelmezett, és könnyen lehetséges, hogy korábban én is fegyelmezetlen voltam, de éppen a legutóbbi civil tapasztalhatták azt, hogy amikor a felvezető szöveg nem stimmelt egy tárkikutatás kapcsán, akkor meg Megálltam, és miután elolvastam, kijavítottam. Én egyébként a nap hírének nem vagyok aktív készítője, és nem vagyok aktív nézője, de valamikor készítője voltam. És az ATV produkcióért nem lojalitásból állok ki, mert nem vagyok mindegyiknek őszinte híve, de nem most fogom elmondani, hogy melyik tetszik nekem és melyik nem. De minden esetre én még az ATV a naphíre műsorában soha se hallottam olyan eszme futtatásokat, mint amilyen a kemény magban is, amiről ma beszéltem, nem tudom, melyik műsorban volt, ahol ugye filmforgatókönyvek alapján, amelyek ismeretlen módon landolnak újságírók kezében mondanak véleményt, olyan szakmai munkáról, amiről én ha korábban vélemény Mondtam, akkor itt kérek elnézést. Tehát Isten ments, hogy Abáti egyszer abba a helyzetbe kerüljön, hogy az ő záró majd én értelmezzem, és annak megfelelően ö, vegyem be gyógyszert. Apáti Bence egy új szereplője a magyar közéletnek. Eddig táncos volt. Valamilyen okból ő úgy gondolta, hogy megfelel arra, amire őt egyébként rendszeresítették, miközben fogalmam sincs egyébként a véleménye feltétlen annyira pregnás, mint hogy azt a legutóbbi ebben a, nem tudom, a hűs, vagy milyen című műsorban van. Losonci katának van egy szövege, amit egyébként vagy másnak, amit Apáti Bence felolvas. Engem annak idején évekig tanítottak arra, hogy hogyan kell kamera előtt beszélni, ami apáti Bencének egyelőre még nem megy. És legyen megtiszteltetés számára az, hogy róna elbeszélgetett vele, miközben az ő tánc teljesítményét, nem tudom egybevetni a szellemi teljesítményével, elég ellenő módon nem láttam az operában, és ez sajnálom. Azt mondta nekem a barátom, hogy egy fantasztikus táncos volt. Amit ő egyébként a kamerák előtt képvisel, azt a grundon, az a grundon általában verekedésben fullad, de ebből is tudok sokat mondani, mert nem voltam verekedő, és csak tudom azt, hogy hogyan lehet verekedést kiváltani. Ma ezeknek a megbeszélés műsoroknak a zöme ilyen. Arra jó, hogy ott aztán hallgatók kellőképpen feltűzelve elmondhassák azt, ami egyébként nekik feltétlenül eszükbe se jutott, de a feltüzeltse következtében aztán elmondják. Erre mondtam azt a legutóbbi tévéműsoromban, hogy a politika meg dörzsöli a tenyérét, mert ez a célja, menjen be mindenhova a politika és a dolog kezelhetetlenné válik, mint a zsidó vasút, tudják? Mint a zsidó vasút. Tehát amíg a vasút késik, az se rossz, de amikor a zsidó vasút késik. Na hát az aztán, az, az, az szavak nincsenek. Visszatérve az írásra. Igen, sok a kemény magcíműsorra utalta, hogy a szimpatizáló emberek ülnek az epotv TV és a nap hírész hasonlóan híreket olvasnak fel, nekik a műsorvezető, amire vérmérsékletnek megfelelő reagálnak. Most, ami a vérmérsékletet illeti, azért ezügyben a kemény magnak nem kell szomszédba mennie a vérmérsékletért. Mondjuk se Candelárákes, sosem sorat nem szokták emlegetni. Igen, András a kedves betelefonál rosszul emlékezett, mi egyetlen egyszer sem foglalkoztunk veled, ezzel ugye a jelentéktelenségét akarja sugalmazni az írás. A kemények szereplői vállalta nem a balliberális értelmiségek népes táborához tartozó közszereplők. Szeretném elmondani Apáti mi miközben nem kérdezett engem, hogy én például itt a Civila pályánban és itt ebben a rádióban, a, a Kejfejáncsival semmilyen balliberális táborhoz nem tartozom, miközben nem vagyok jobboldali sem. Egy műsorvezető vagyok, Elvileg egy szakember, mint ahogy egyébként az az orvos, aki megoperál. arról sem tudom, hogy melyik táborhoz tartozik, és nem is érdekel, le van szarva. Mint a zsidó vasutak. Ahogyan a versenytárs nélküli baloldali heti hetes liberális részvevő sem megyeséket, sem gyurcsányékat vagy bajnáékat ütötték, hanem Orbánon a kacaráztak, egyvégtében a Fidesz kritizálták. Hát ez ebben a formában nem igaz. Emlékszem, Farkasház úr, milyen büszke mesélt az egyik interjújában, hogy a heti hetesnek elévülhetetlen és elvitathatatlan érdemei vannak az első Orbán kormány megbuktatásában, nem is vitatjuk. Egy tévéműsor még soha büdös életben nem tudott megbuktatni egy kormányt, ezt innen szeretném Apáti Bencének mondani, beleértve, hogy az én műsoromnak is tulajdonítottak jelentőséget 2002-ben, és akkor ezt mondta a Kubatom, akkor azt gondoltam, hogy az érdemeimen felül vagyok elismerve. Kedves András, én veled ellentétben nem szeretném, ha elveszítenéd a munkádat, és annak se erülnék, ha a nap híre megszűnne. Természetesen többet nem megyek az ATV-be, bármennyire is korrekt interjút készített velem pár hete Róna Jegon, őt üdvözlöm te meg ki magad. Nézzék, az, hogy valaki valamit mondott, az alapján azt mondja, hogy valaki nem megy az ATV-be, ez kizárólag ATV hangulatkeltés. ATV rasszizmus. Én csak a fiatal korával és a, ebben a szakmában eltöltött rövid idővel tudom magyarázni Apáti Bence viselkedését, miközben azt tudom mondani, hogy szakmailag nem érte el még azt a szintet, ami alapján neki egyébként ilyen írása lehetne a magyar időkben. Jó reggert! Halló! Zsidó vasutok? Halló! Halló! Rétisos? Rétisos! <gül> Uram, én a... A csontritkulás mérőt hívom. Hát ha a csontritkulás mérőt hívta, akkor nincs. Tehát akkor, akkor lehet, hogy én személyemben már érintett vagyok, még nem tudok róla, de csak egy dolgot áruján egy adásban vagyok, és nem fogok önt kifigurálni. De mi az a rétisas? Na, ez a rétisas utcában van, ja. az a csontsűrűség mérő központ. És Azt ön őket hívta. Igen, 489-0980. Ez, ez, ez a baj, tudja, Mert amit itt kicsöngött, ez a 489-0999. És szívesen segítenék önnek, de nem tudok, nem értek hozzá. Akkor mellém ment elnézést kérek. Én is elnézést kérek. Nem akartam megbántani. Magát én mindjárt visszahívom. Beletkezett a Máv. Mondhatnám, hogy régi formáját futja a kejfejöncsi, de ez nem tölt el nagy örömmel. Tehát a sebes meg én már rég hullák leszünk, amikor még mindig folyni fog itt az a fajta személyeskedés, az a fajta térfoglaló küzdelem, aminek talán valamikor találtam értelmét, de most már semmit. Semmit. Az én műsoraimban ennek az írmagját nem találhatják meg, és ha megtalálják, akkor láthatják azt, hogy én ehhez hogyan viszonyulok. Nagyon sajnálom, hogyha korábban egyébként ehhez hozzájárultam, és az elmúlt időben azt tapasztalhatták, hogy nagyon kritikusan viszonyulok a saját múltamhoz, mered, hogy aztán nem tudok változtatni. Egy nagyon rövid telefonra van még idő, mert vége van a mai műsornak. Ez a kakaskodás csak az ország megosztásához vezethet, az ország megosztása pedig csak a politikusoknak jó, akik ennek örve alatt bármit megtehetnek. Sose lesz végül. Akar még bárki bármit mondani? Szegény Mária félszúl közben. Borzasztó. És higgyék el, hogy néhány évvel ezelőtt nagyon szomorú lettem volna, hogy egy ilyen után a magyar időkben nem írnak rólam, de most boldog lennék, ha nem érné, mert a magyar időkinger szöpült. Egy ilyen jelentéktelen pal, egy ilyen jelentéktelen műsorban, szóra se érdemes. És ezt olyan őszintességgel mondom, mint amilyen őszintességgel és örömmel vettem, mindazoknak azoknak az e-mailjeit és sms akik az állapotom felérdeklődtek a hétfői műtétem után. Én ebből kinőttem, barátaim, és még egyszer nem fog belenülni. Tegyétek tönkre ezt az országot, amennyire akarjátok, én ebben aktívan nem veszek részt. Amit én ezen segíteni tudok, az minimális. Elrontani sokkal könnyebb, mint kijavítani. Nagy erők működnek azon, hogy tovább roncsák. Miközben megvannak vannak róla győződve, és ezt nem vitatom el Apáti bencéte hogy jót akar. Amíg nincs mellette egy rendes jobboldali szerkesztő, mert van ilyen, addig ez a rombolás folytatódni fog. Mint egy rendes baloldali szerkesztőkkel, ahhoz is, hogy egy baloldali orgánomban se folytassanak ilyen tevékenységet. Oda is el kell lennének szerkesztők. Hát barátaim, ez volt a jelentés ma az ez volt a kísérleti műsor, hanem az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk, dörö.fialajanaskukac.gmail.com. Mindenkit csókoltatok. Én Istenem! De hogy van a sarkad? Hm? Hogy van a sarkad? Fél... Még adásban vagyunk. Fé... Nem vagyunk adásban...